Bonjour. Buenos días. Goodies. Bonjour. Good morning. Good morning to you. Pat pat pat pat pat pat pat pat. Bararararar. Mamir. Mijese. Mijese blende. Oj, zgjorsasim çifto. Mëngjesad, Mëngjesola. Faleminderit. Bav çava. Mirëmëngjesit mm -hmm. dhe më jete keni ardhur në klubin e mëmjesit në valët e klavë fem me blending me Jerin me Adin. Mirëmëngjesit gjithëve. Me Olsen gjithashtu. <gurs> <gurs> <Abuish, abuish. gurs> Mirëmëngjes. Kemi dhe Lori një cili është parë rreth palatit tim Wow Ditën e djeshme Ro... është parë oh, E këparti? Më se kam ngon... parë akoma? Jo, oh. mua më erdhën sinjallet Ma kam tënë që kam marrë një njërë të bukur Wow oh. mm. Si të thonë sinjallet të jeri? Që Lori ka ardhërë Në faktë në dishtë dje oh. Në faktë edhe po pra. menu hatin time Këte i vërdalë duhet jetë se përshimet i kam baruar ka një tre ditë Për në basën e bënë surprizë Po, sot ku ës Kam mbaruar pushimet ai, kam mbaruar qendrimin jo, në hotel. Po vrapatje në në Ishull, në Ishull. Në Ishull. Shkoj Lori me 3000 euro na Ishull. Mëse, ç'dohet? Mirë. Si jeni ju jo sot? Freskët, lezetshëm. Oh. Uh, Këtë mund ta thuaj. A vjen shiu? <laughs> ju zuri gjën? Ë, uh, na zuri pak. Kuam zuri. Po nuk u lagëm. Jo, do unë u laja pak, e lejova vetë ai shtatë. Na vaja pak këmbët. Si të thajë? Si të tha thajë Gosa? Mm, jam e lagur, jam e lagur <laughs> Ma jep, ma jep, se jam e lagur Jë dhe ikë më krua se s'ti apë qatëm? S'ti apë qatëm, Timon Jo, uh, dje ishim... Uh, dje ishim... Mm. Un isha, isha duke pritur që... Thmiut vinte nga... Po, ka shumë pikërish të jorë po. mm. mm. Do vonuan ata kalamajt, por vin nga nga kopshti, nga kampi veror tani. Po. Mm -hmm. Kampi veror. U vonuan një gjysmore. Zakonisht mbrin uh, më herët. Dhe shiu ishte me gjyma, mm -hmm. ishte litar. I ishte shumë i fortë. Ishte edhe me kokrra në fakt. Ishte me kokrra. Në fillim, ëh. Mm -hmm. Un nuk kisha çadır. Kur kisha shkuar dhe asnjë gjë nuk na kishte lajmëruar. Ubrë nga ato të të shkruaja, uh, kam batalje. Mirë do bëja të shkruaja, pra, un djeva më shumë keq, në fakt uh, nuk mund të rtasgjë asgjë. Nuk mund të rtasgjë. Vetëm ajo gjë e, vetë që, që më ndaloi, sa thash mm. vetë jam blet njëun kësaj. Është për atë motin e saj, nuk thotë as i si fjalë, gjithaj i shi do bjerë, edhe as i fjalë nuk thotë. Isha frikse do vjen prap sot në punë, prandaj nuk më shkrova. Ja, jo, ja. jo, apo po psi? Frike madhe nga ty. <laughs> Me ato protestatë të tua, tej protestatë u <laughs> në pasaj. Ëh, um, uh -huh. uh, jo. Hapa, hapa aplikacionin tim të motit. A, allaj nuk parashikonte asaj nuk parashikonte gjë. Pikërisht, se të thoshte Jimi, që të bërn nami sot. Edhe të thoshte i asaj, <laughs> po ndej do i meja të fshija Në fakt edhe un atë gjith moment gjithë memorien e celularit. Vetëm vrasira më thoshte. Të, vetëm vrasira më, më, më thoshte. Po asimi nuk lajëron atë. Që i thash Lena se s'pas ka pasur faj. Un, un mora vesh që deri nga data e 20 do të jetë këso. Po edhe un këtë mora vesh. Shkëlqyshëm do kemi vetëm diell paradite, pak shi në drekë do mbas ditës përsëri diell. I bie të mos i bëjmë pushimet në tiran. Tikim Tiranë. Ti ikim nga Tirana? Po. Uh -huh. Edhe mm, në jug, <laughs> edhe në jug do ishte kështu, <laughs> por ai shi një i drekës duket s'mund të jetë kështu. Është pak i nevojshëm. Në jug nuk është asnjëherë kështu, Holta. Ja 2, ja 3 ditë qamet i ose si i thonë ju, kataklizmoja. Po, po. Ëm. A ditë që Saranda ka më shumë ditë me diell nga të gjitha qytetët në Shqipëri? Po, normale. Mund di sa ka një atë vetë 50% të ditëve. E kam me diell çdo vit. Kështu që nuk e kam shumë reagoni apo. Cilësoft. Pushimet le të vazhdojnë. Pushimet le të vazhdojnë. Ne jemi gjithmonë në pushim këtu në klubin e mëngjesit miq dashur. Nga ora 7 deri në orën 10 pushim në Club e Fem në 104. Grupi me... po pushon truri, edhe është edhe s'është në pushim. Truri ju në, më ne gjithmonë kemi trurin aktiv. Truri aktive është... E se që është truri aktive? Së së përpunon truri të nështë. Oke, mirë, e fillën programit, gjëjmë pak muzik në klubin e mqesit. I parë do t'jetë Chris Brown që e ha përsot me Fine China. Mosaroni se edhe sot kemi biljetat për Anastasia. Koncertin e dadës 25 gusht në stadionin që më që të tava. Gjëjmë nga Chris i tani. Ora 7-7 minuta, jojnë në blendinjerin Mirëm Gjes Adin Gjes. Olten Mirëm Gjes ja. ah! Mirëm Gjes Mirëm Gjes Mirëm Gjes Mirëm Gjes Mirëm Gjes Mirëm Gjes Kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1833, u se melua qyteti i Qikagos. Në vitin 1851, Isak Singer fitoj patentën për makinën qepse. Në vitin 1877, Thomas Edison shpiku gramafonën dhe bërri regjistrimin e parë me sukses. Në vitin 1953, bashkimi sovjetikë fëshe u razi testoj bombën e sajtë parë me hidrogenë. Në vitin 1954, erdi në jetë politikani frances François Hollande. Në vitin 1955, doron jetë në moshën 80-djeqare Thomas Mann, shkrimtari Gjerman, fituës i qmimit Nobel për letë të shësi në vitin 1929. Në vitin 1981, IBM zbuloj kompjuterin e tito parë. Në vitin 1990, erdi në jetë futbolisti italian Mario Balotelli. Sot është dita ndërkombëtare e rinis. U aprovua me një rezolutë të posaçme nga Asamblea e Përgjithshme e OKB-s në vitin 1999, me të vetmin qëllim të pranohej dhe njohë projektet dhe përkushtimin e të rinve anë mban botës për përmirësimin e shoqërisë globale. Po ashtu kjo ditë ka për synim edhe promovimin e mënyrave të ndryshme nëpërmjet të cilave rinia do të angazhojë në mënyrë aktive në dhënien e kontributeve sa më pozitive për komunitetin e tyre. This is Club FM. 100.4 Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit You can tell by the way She walks like she's my girl You can tell by the way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 Më të dorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 104 The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mm -hmm. Jagojemi edhe një herë këtu në klubin e mëngjesit valët e Club FM duke parë uh, fotot në Facebook të njëzë ndryshëme duke lëpir <laughs> duke lëpir plagë imagjinare. Po oh, <laughs> ti plaga ma. Aman. aman. Jo me jo po Qas po, fend, po dalin tani Dalin që kratë bugura Kam një mikun i timi cili është Që pa është rishk? është të gjuhet si regull të i, mm. i krujit dhe mëgjesit Bëjt o fala Falimin derit, do t'i bëj Në Facebook Sepse mm. ndodhet në Prag A, Tani që flansë Mos i bëjt o fala po, <laughs> por, E kam zili E kam për her të parë Nuk ishte që në jërë në Prag Kemi biseduar bashk Në t'kaluaren Për Pragën I ka da një shërbim Këtë ka vajtë me pun mm -hmm por por i kisha thën më parë. E tani po i shkoj Home çot tash. Sepse ju e dini unë kam shprehur debulesën që kam për. Po po, mm, si e kisha thën disa herë madje. Një nga qytetet që më pëlqen më shumë nga të gjitha në të gjithë botën. Shumë e bukur. E tashi po e shikoj që po e shijon bashkë me birrën çeke. Etj, etj, etj atje. Përveç kësaj po shikoj edhe evis cergen. Të Me pa, është, Nuk e ti se ku, është në... Pushime, di. ar... Diko, në përshime, përshetje... Në Greqia? Arjiropolis? Gi... Ar në, uh në -uh. Greqia. Këta ku i bje kjo? <laughs> As... pa, si, giroja, <laughs> Ande... Po si, Arjiroja... Apo është a... në, mështë në Gjirokastrë kje? Jo, në, Greqia është. Po dhe Greqia, dhe Gjirokastrë a Greqia është. Një hoteli bukur që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që E ca salatra greke me speca e me kasraveca Amman si kur s'kemi dhe kësutane ja. <laughs> jo të toni Amman Speci, speci, shkudojshet qëtësht Nuk po themë Nuk po themë <laughs> për, <nuk thëm>, <laughs> për, për kanë marrë një shtpi Po ta shikosht të shpin e arreduar mregulli Në se të rgojtë, se bëtë kesh E di ojtë atë, e gjen ojtë ol atë Ollash duke e parë ndërko Po po, aqdo Të rëtë të të në ti Po që që që që që që që që që që që që që që që q Sa un po shikoj gjëra të bukura. Un uh, po shikoj Kimin. Ah Kimin. Q 7 zën dhe ka bërë këtë foto, sh uh, nudo. <gjit> po. Kimete Kardashian më i dashur po, po 7 zën, po pa. po marrin vesh, ha. Olga duke qenë se është shumë vap, ka filluar çoh hiç në jetë foto pak të veshura. Po, Kimetia dhe Kenoa. Po <gjit> shoh sa. Ai e ka Skënder gjat, voi thon Keno. Ah, okay. Keno Westi. Po. Po, shuko edhe Entën, Enta Hadjia, që më thonë vajza e skandaleve. Puthet me një vajz tjetër. Enta? Enta, po. Shiko, shiko. E të satë tjera. Po, që skandali ka, mua, mua, putem i me vajza, me djemë, qërë të këqë ka? E do në putem i erin, po, ku dion? Se di ku i qo e në skandali. Po, bra. Varet ku e put, pra të një, më zbë i kështë, si ku nuk e djë. Varet nga vendon, ja. Ku e put? Kërë put? Ajsu sa zonën e fytyrës është. Okej, mendoj unë. Sa po e punën. Pastaj kujdes e... me hartën. Aha, okay. Tamë. Kujdes me hartën, mos e putë tatuazhin. Të uh, bishti i pallojt. Po, po. Po shikoj ca foto. Hmm, pushime, pushime, pushime. Pastaj shupime, shupime, shupime. Shupime, shupime. Nice. Uh, Gjithsesi, është sezon veri miq dashur për në, në klubin e mëngjesit, e kemi lënë hapur there is a pushime të mbarojnë. <të> <të> oh, Je ri ishte o, me pushime. Tam. Mja vjet dit, ja kaloj shkëlqyeshëm, po i ka prir ieri edhe. Mhm. Mm permeti me. Ishte shumë bukur. Në banjet e bënjes, po? Tam. Në banjet e bënjes. De jo vetëm. De jo vetëm. <të> po. Edhe maj pemës aty kështu. Sigurisht që ishim. Check some fruit your high tani që Po, përmetarët ishën shumë punëtarë, dhe mua më përqevur shumë kjo gjë, se të se kujdeseshim për tokën. Urbajtet në, në, në qytetin e Lillikunve, ah. <laughs> përmetarët ishën shumë punët, jo, ja vë ja, jam jo ja si përmetarë, ka përmetarën të nësatë duash. Mirë, unë po flasë për përmetarën që si jetonin në përmetë, Po. isën vërtet punëtor sepse tokat ishin gjitha të punuara, kishte uh, shumë fruta, kishte perime të ndryshme, mm. gjëra shumë të mira. Oke, okay. e kaluarte tregu fshatar këto? Po, por nuk i kanë. Sheshi Wilson, çikosh. Nuk i kanë nga toka e tyre. Çfarë bëjnë? Dardha, fiq. Ema <laughs> <laughs> ja pasqurt e Sheshi Wilson kë? Po pasquarin gjithanden nëpër në Tiranë, po. Plotësh. Nëse e, ai ka pëlqyer, i ka pëlqyer. Muan pëlqeu. I kanë gërën të freskëta. Për mirë, po. I kam shkuluar direkt nga pema. Një pjesë. Nga pema edhe pas e, i ke larë, abe, është presoj Po her i kam larë, her i ja, i no. kam sirë Nuk no të një regullë është Ke Kui... kriuar imuniteti herë Ti her i përdore në një këshu Të farm Për ti fëshirë? Apo direkte këshu në trup? Direkte në trup, blendje është më mira shto Nushen e oj që firkoat në thikë Po pra, e kemi qithmon këto Vajse skandale <be>. Lajm <laughs> <laughs> <Lime>. Po <laughs> <laughs> <laughs> Këto ditët e mirë, mirë. Ditë fundit për po shohet e të ka kazan të pleresh që janë lyre Po, janë bërë bukur. Jeri. <laughs> <laughs> jeri njuret, mm, jo. <laughs> të bukur Në ka lyre i njeri Njeri ka qef që t'lyej Mua pëlqenj në gjyret Unë në t'i them e rionit Unë t'i them e rionit Doj që t'i lyesh bukur E njeri mund t'i këtej në artë ato Kazan të këtyr në... Por që mua pëlqehu që i kanë vendusë <laughs> në gjyret bukur Njeri bën qizë kuaj me qizë në risikan Bën qizm... kuaj... <laughs> <kanë. Ben> <laughs> Bënë zhapiche, qa është bërët kota Bërët kosa, bërët kosa, bërët <të> kosa është artiste është artiste, i rrënë <të> A, ozëma e këto flokët për pjeta shtu Digjo, Digjo, um, letë bëjmi pyrit e të vogëllë mm. Men që ka, qytet i është në punë Pa Po qikosh për shumbo në hashtagun e bashkis është tirana në punë Tani? Mm -hmm. E po që ka futa i shiu dje dhe i ka larë këto rrugët Po bra, edhe, edhe zoti është me Rion Vëllinë. Edhe zoti, da. <laughs> I dhe aren, put i brot në këta njërës, do të lajë i besi. Bëll i lodhe në përfa. Kërëtimi i për dhe a një mbreshë shu për të, të qarë qar në qikë zhullinë, pasaj pa, pa. vërbe e shplavon në ashtu. E, e Rion i bëri një krysh nga të rita. <laughs> <laughs> dhe jo, dhe jo. Ë, uh, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti që ka të bëjë me me këto të uh, këto punët, këto punët që mm. po ndodhin uh, rreth herotut. Jeni gati? Gati. Atëre. Kjo është në prit, prit se, se Edi këtu në klubin e Mjesit ka nisur dje lyerja provizore, sepse puna që do të duhej për të restauruar është shumë e madhe se cash, por ka njësur një lyërje provizore e kësaj ndërtese emblematike në tira. E cilës ndërtese? Po. 069 20 7122 069 20 7122 ka njësur lyërja me një boj speciale për të mbulluar Shgaravina e gjëra e këti unë tani? Pa pasë të rëtit. E kësa ndërtejse emblematike në tiran? Cilës? Mm -mm, mm -mm, mm, Dekord, okay. në rego. Mijë, tani kemi Olten me motin edhe pa se shkojmë tek muzika në klubin e mqesit. Jebi Olta me motin. Olta e motit. <laughs> Falemderit, Blendi. Shokuj Oltus e motis. Pa. Tërgol, të? 23 është në Tërgolta 23 gradësh në këtë moment. Me mirë mi shoku i motit të Oltës. <laughs> dhe 34 do jetë temperatura maksimale për sot, nëse do arrit dot. 34, da. nuk ka ndonjë kështu. Kemi pikoj. kemi disa kështu pik çuditëse siç i themin, ëh. Ëh. Që, mm -hmm. që duhet kemi kujdes, diku nga ora 11. Bën po, kujdes nga se, më zemër. <laughs> se mund të pikoj pra. Ëh, mund të pikoj mund, pra. Po, mund të pikoj. Mund të ketë shi. Ëh. Mm -hmm. Mund të ketë rreshje mund të jetë uh, si diën ndoshta kush e di. Okej, okay, mirë, faleminderit. Faleminderit dotor. Years and years win me shine tani në grupin e mëmësit Dora, ora është 7:25 minuta, mirë mëqeshi të gjithëve. I remember us alone waiting for the light to go. Don't you feel page I ship it with the look you gave don't you hear that ajo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. She walks as she smiles. You can tell by the way she talks, she knows talk. her words. Kur ta dëgjoni këtë këngë në radionklub e Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 2070222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Të të djetë, në kljubën e mëgjesit Në kljubën e fem në njëshin pikat Yellow mm, Nërgobë blendin një kompanin në Los Angeles E nga jemërin Joyce Jeans Ka zhvilluar një link të red jeansesht Të shqua e tura Hello Jeans Të... Hello jeans, to cilat karikojn celularin ndërkohë që je duke ecur. Oh. Kjo ndos në saj të një xhepi të dytë që ata kanë krijuar mm. në pjesën e pasme të xhinseve, sipër ku, e... të... të... ku ti vendos, po, e prapme të vitave. Po. Në pjesën ku ti vendos rripin, është krijuar një xhep i posaçëm për telefonin tuaj, mm. aty ndodhet edhe një bateri, ku ti e fut telefonin dhe më pas e lidh me baterinë, dhe në momentin që ti fillon edhe ecën, nëpërmjet nxehtësisë që krijohet, si dinamo Po, në, në përbjën dhecis që kryohet, atëre fillonë dhe karikohet edhe telefone Dhe duhet jesht në qik hot që ta karikohet telefone Duhet jesht hot nga natyra edhe të jetës është mjeftu është Shumë e bugur Por, me sa duket uh, njerëzit kanë filluar ripulqeni këto lu i gjinse Shka edhe për vajza, edhe mm -hmm. për DM Kanë gjyra të ndryshme Edhe të hapura uh, Edhe e të ndrybillora të, er, të erta uh, Dhe këto të shmimi i këture gjinseve Shkon dikur rreth 258 dolar Oh, bravo Por, por, ka një gjë që, që, që është vetëm për iPhone 5 5C, 5C, jo për telefonat e tjerë Jo për telefonat si e tjerë Nukën këto loj iPhone-ash, ari të karikohen 100% Nërko iPhone-at e tjerë nuk është se kanë një karikim të plotë Kjo është idea Nukën karikohen dikuta 80% Jo një 100% si... Oke, mirë Gahen këto gjinset? Pa tjetër që bojë Slanë, po pa telefoninë brënda Pa telefonin pa dhe pa okay. baterinë Përëm mirë, zhidhjen shkjo Duet të bësh një gjiro për shumë, që të... Ka rën telefoni ty. Ai shikon tak tak tak tak tak tak bëni bëni xhiro me vrap. Ti je shpaktë në xhinse. Edhe e karikon me 500. Duhet të jeci si më shpejt se ka bateri. A kujtose çfarë? Kjo shërben për dy gjëra. Domethënë edhe edhe telefoni e ke gjithmonë të karikuar, karikuar, por edhe, edhe trupi në formë. Edhe trupi e ke në parashin. Trupi në formë, çoj, s'e bësh kolla. Por shikoja një histori e cila vjen nga do të lidh të dyja bashkë ato, janë janë dy histori. Mhm. <laughs> Mirë është e raportuar nga gazeta Dita. Tan, është shumë e shkurtër. E gjithë e gjithë kjo që raportohet janë tre rreshta. Mhm. Mm Të dy adoleshentësh arrestuar nga policia e Tiranës, pasi u kap duke drejtuar pa patent një makinë Porsche. Po. Oh, Ringjini parasysh i makinat Porsche janë makina që mund kushtojnë 30 40 50 60 70000 euro 8000 80, euro. Ëh, mm -hmm. varet, mm. ai ke blerë të reat. Varet të... se si e ke bler, ta. po. Po ç janë të shtrenjta? Iriu me inicialet TT u arrestua në flagrancë rreth orës 4:20 të më mëngjesit në rrugën Cili Kodra. Mm -hmm. Ëh, këto. Mm -hmm. Përveç kësaj, policia bën të ditur se 18-vjeçari kishte vetëm 5 klasë shkoll. Ëh, mm -hmm. kaq. Kjo është i gjithë raportimi. Doman 5 klasë shkoll porsh dhe mungesë patente. Pan. Po ne që kemi kësh shumë shkollë. Ne kemi duan, po pra. Nuk konvertohet shkolla në porsh. Holta. Kjo është kjo është ideja. Tani kjo është nga Shqipëria. Ëh. Mm. Disa mundu vi në atë, thonë, ne mbaruam doktoraturën po pra. edhe ngasim Renault Clio. Ose po ngasin dhe... vetëm këmbë. Ngasin Urbanit. <laughs> po. Po, por ai më pes klas etj etj. Ëm um, Tjera është një Një djalosh pothuajse si i të njëjtit moshë, ky është 20 vjeçar, ëh, mm -hmm. është zviceran. Tam. Dhe kishte kishte një Ferrari. Në fakt ky ka 15 makina, 16 me gjithë Ferrarin. I koleksionon. Ai ka babain shumë të pasur, uh -huh. shumë shumë të pasur. Direktuar zgjepur tu çoj. Ky Ferrari që ky kishte, se nuk e ka më, mm -hmm. kushtonte 245000 dollar amerikan. Mm -hmm. 200 e 45000 dollar amerikan. Mm. Këti nuk i pëlqen dhe më, si i duket i vjetër. Mm -hmm. Por nuk kishte guximin, siç raporton The New York Daily News, që ti thon se babit se s'mopëlqen ky Ferrari. Uhm. Mm dua një Ferrari tjetër. Tan. Dhe për të për të hequr qafën Ferrari 245000 dollarësh, krye ka vendosur që ta dijegat atë. Jo. Oh. Pa, ta Diego atonte ka ka folur me një shitës makinash, i cili e ka mësuar se si ta bëj. Ke djegur ndonjëherë makinati? Jo, yes. asnjëherë, ti s'di domun me, me djeg yeah, makinë. Po yeah, pse çfarë ka uh, jo? Kam një Golf të diegur, për qo, um, yeah, Shukam, ka, ka të djegur po më. Po dëgjoj. Ka gjithmonë një herë të parë, ë. Po pse kjo punë rastil? Por vetë sepse jo, ideja ishte këtu, që ky donte ta bënte djegjen në mënyrë të tillë që të dukej sigurishtë aksidentale. Accidental. Ah, për arsye mm. siguracioni që të merrte paratë e makinës e tjerë e mm -hmm. tjerë e tjerë. Kështu që ka paguar dy vet në bashkëpunim me këtë shitcinë e makinave. Ka paguar dy vet rreth 15000 dollar për të djegur makinën përtej kufirit zicelian në Gjermani. Ndërkohë vet ka shkuar në një Vend ku bëshin masaje mm -hmm. Këtë mbit gjitha, jo se kështë nëjë nevoj, por për alibi Në një që në konë që makina DJ, kytë rezultante që ishte duke bërë masaj mm -hmm. Dhe nuk ishte lidi me tjegjen oh. Me gjitha të, si që raportonë në edhe gazeta francese 20 minute 20 mm -hmm. uh, minute 20 uh, minute, në duke se kështë thuet 20 minute <të <dhe>? <të> uh, Policia e ka kuptuar përshka këtë kamerave të survejimit që i kanë parë së bashku ta individ dhe telefonadatave që kishin shkëmbyer midis tyre. Kështu që, që është marrë vesh që ky ka dashur që të kryej atë që quhet mashtrim me siguracionin. Uhum. Mm -hmm. Dhe është dënuar 22 muaj në atë që quhet liri e pezulluar ose ose në fakt dënimi pezulluar për liri me kusht, mm -hmm. nuk është chuan në Burg dhe i zhvon një gjom prej 32000 dollarësh amerikan. U uh. 32.000 dolarë ka që një gjova. Uh, detajet të tjera që mund t'ju interesojnë në lidi me këtë është kjo. Që përvecë se 15 makinave që babaj i ka dhuruar, mm. t'i djalo shi 20 vjeqar, a i ka dhën edhe 30 milion dolarë prona të patundshme. Pan. Dhe i ka dhën një shpërblim mujor prej 10.000 dolarës. Wow, 10000 dollar nga babi çdo muaj. Çdo muaj, muaj merr 10000 dollar për parë xhepi. Çfarë dëm i paska bërë babai? Është, janë shumë. Shemble bukën. Ndoshta babai po i bën një dëm të madh, nuk e di tani, por uh, babai nga sa duket nuk nuk i numëron gatok para tetia. Pra 30 milion dollar në pronë. 10000 dollar para xhepit çdo muaj, 15 makina të ndryshme dhe ky shkon i vë zjarrin, Ferrari 245000 dollar, sepse do një më të ri, së aq. Çarta ze është i dëmtuar. Ja, që në gjithin e? Që së kemi asë Ferrari, asë 3 milion dolarë prona, asë 10 uh, mil dolarë gjithdo muaj. Ate më sheshojti. Se që sh të kaj gjithur të i kesh pasajt <laughs> takë për po vonë. <laughs> Nuk të kuptoj. Këtë dhe ti ato pasajt e tua bashkë me mua, kuptojt që së kemi kaj shumë prona. Ajë, që së kemi. Po që në gjithin e jojtë. Po jemi mirë me jojtë. Jemi si kokra e mojës. <laughs> po jakur ka e dhe me mirë. Jemi si frutat që fërkojnë n <laughs> Në përmet Kur ka edhe më mirë ha, Ka edhe më do mirë Do të arhish oh, Mirë Ej, edhe sot kur ti gjoni një këngë nga Anastasia Do të rgoni mesajin 2 bileta Për koncertin e Anastasia Shusha Ma një veshët të hapur Se do të të luajmë një këngë nga këngëtarja Amerikane Midi stani dhe fundit programit Në momenti që ti gjoni këngë nga Anastasia Të rgoni mesajin 2 bileta Ne do i qëjmë falas Koncertin e mavë në datën 25 gusht hmm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 Aumenta la distanza tra me e te giuro questa volta ti vengo a prendere a senza sapere quando Hello, hello. I am Rashaan Kozmonov. Ojta që më sidhues në liria me pyetjen e parë për i pre se di. Jamojnt disi mikrofon. Allo Adi. <laughs> Ora, allo <laughs> Adi. Piramida lyerja e piramidës. Bravo. Piramidas është sakt. Yeah. Ediola ka gjetur e para fiton 2 bileta për Nsiné Plex. Mi Bravo, bravo, bravo. Okej, okay, mirë. Faleminderit. Po e lyin me boj mërmeri, thonë, diska si gri është, që nga një boj kastile për lyin me mërmeri s'ka ma atje Mermeri në vodën, mermeri në vodën se është dukën atë, aji mërmeri, se mërmeri është ka një që nuk është që nuk është si, po themi druri që kalbët e tjere Po vëto mërmeri në këngjellur Po pra, doa tem që aji mërmeri dhe pse ishe i përdorur atje nja, pësa kishe 20 vjetë që rrinda atje Edhe në atë momentin që ti je shkul, ai është paqërisa ditën kur është vënse. Mm -hmm. Guri është mira mira vjeçan. Po. Mm -hmm. Por uh, e kanë vjedhur mermerin. Nuk e haçi bën aty tash. U zhduk ai. Ës bër vila e pllaka shkallë mm -hmm. oborë. Në për nëpër në shtëpi të atyre që e vopën, domethënë. Mm -hmm. Në aparaturë që dritares. e blenë, po. Po. Teatri uh, pasuri kombtare e e ngrën nga Hajdut Liku. Po, nice. Kalojm në të tjera, miq dashur, këtu në klubin e Mqesit. Le të bëjmë një tjetër pyetje nga Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Tam ta ra ta ta ta ta ta ta ta. Është bërë një studim i cili është kryer në Gjermani dhe tregon se 2/3 e të rinve shqiptar duan të bëjn këtë gjë. Çfarë duhet të bëj? Duan, duan të bëjnë. Duan të bëjnë. 069 207222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar të shkruani të emrin për çan fitues. 2/3 e të rinjve shqiptar përfundon studimi. Duan të bëjnë këtë gjë. Çfarë duan të bëjnë? Mhm. Kujdes. Interesante. Përgjysha nuk është kuma parti. Është <laughs> një tjetër. 2/3 e të rinjve shqiptar, sipas studimit Duan të bëjnë këtë gjë 0-6-7-9-20-7-12-2 Nërgohë e kemi gati mm -hmm. E kemi gati, po, e kemi gati E hedhim E hedhim, se jo Gati? Gati, gati. Atere Anagrama Në klubin e mingjesi Anagrama është Krefe Lorit Që farë? Që farë? Krefe lorit. Krefe lorit. Krefe Lorit. Krefe Lorit. Wow. Dukes është e thjesht. Krefe Lorit. Krefe Lorit. Kujdes 069 20 70 222. Vjen Lori për shërbim. Ju e dini Lori un këtu në Klujën e Mqjesit. Ka zgjatur flokë. I mban flokët e gjata. Tamë të bukuraj ka. Mm -hmm. Po edhe mjekrën e gjatë e bën. Dhe ë uh, kur ndoshta shkon për shembull tek tek berberi mm -hmm. apo tek parukieria. Parukieria. Mm -hmm. Po. Vjen atje ulet në tavolinë, ulet në atë karrigën e përball papasyrës. Edhe i thot krefëlorit. Krefëlorit, K R E F E l -o, l o R I T. Ë. E L O R I T. Mhm. Mm krefëlorit. 069-27222 069-27222 Krefe Lorit është anagrama Ju duhet a zbuloni Ti rirendis në këto gërma Edhe një tjetër K-R-E-F-E-L-O-R-I-T Krefe Lorit Mhm. Mm A dheta dërgoni pastaj fjalën që keni formuar në 069207022. Kjo loj është për një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Kontroll i plot mjekësor në Spitalin Amerikan Miçdhashu do thot një check-up me analiza, me kontroll me mjekun, etj, etj, etj, diçka që mund ta përdorni vet, mund t'ia jepni babait, mund t'ia jepni nënës. Dekoj se ka më shumë nevojë. Na laçoni për një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan, por duhet që të zbuloni anagramën krefëlorit më par. Këtë të jam shumë shpet në klubin e mëgjesit me tjera Ju përshëndesim, unë jam blendi bashkë me jeri Në, në mëgjes Edhe olëtën, këtë në këtë në mëgjesit Në mëgjesit Në mëgjesit Në mëgjesit Në mëgjesit Në mëgjesit Darling, darling I'll turn the lights back on now Watching, watching As the credits all roll down Crying, crying You know we're playing to a full house House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 day you was a mess all night we were at so perfectly but the show it can't go on we used to have it all but now's our curtain call so hope for the applause oh oh oh, oh and way about to the crowd Dhe nga këllu i mqesit në valet e krabi femni në 100.4 Dhe nga ekrani i krabi të vës me një bërë bërë <laughs> uh, Gocat kanë fëtot këtë në studia Këtë në studia e mbajm akull është frigori ferike është pa, është pa fresk, Temperatura but... <laughs> këtë përë është ngroht Në, <laughs> në është bërë misi mornika <laughs> është, është ngroht në zërra ta Në kështu që mos në një ko, goza Mos bërë i dhe juve kështu O nda përkëm dhe papuqë lesi Por nuk i Një papuqe, leshi E tëra, tëra, tëra, tëra E, mm -hmm. e të gjoni <coughs> Do të javim një kënga Anastasia Më distanit dhe fundit programit Dhe duam që në momentin që djoni, uh, Të gjoni këngën të filoj Nga këngëtari Amerikanit Të tërgoni një mesaj Që thotë 2 bileta mm -hmm. Në 069 20 72 I pari që do të mbri Në 069 20 72 Ka bërfituar 2 biletat Chif pra për të parë për të parë në station në datën 25 gusht në stadiumin Qemal Stafa, kështu që mbani me gruinën e mëjesit, i kemi biletat nga sot deri në ditën kur do të zhvillohet koncerti. Çdo mëngjes. Datën 25. Çdo mëngjes po japim një chif biletash në Club e Femr 104. Ndërkohë, sipas studimit gjerman, mm. rezulton se 2/3 e të rinëve shqiptar duan të largohen nga Shqipëria. Ësakt. Bravo. Të emigrojnë, të largohen nga Shqipëria. Shteti i Shqipërisë ka gjetur fiton 2 bileta për në Cineplex. Vetëm kushtet ekonomike janë por kurtham. Skaku që citohet në në studimin gjerman, por rreth 2/3 të trimëve shqiptar duan që të largohen nga Shqipëria dhe të jetojnë në ndonjë vend të Evropës, ndërkohë që mungesa e shpresës në vendet e tyre të origjinës Konsiderohet shkaku kryesor që po i detyron dhjetra mijëra njerëz nga vendet e Ballkanit perëndimor të emigrojnë apo të kërkojnë azil në vendet e europiane. Këtë përfundim ka arritur studimi i kryer nga Fondacioni German Friedrich Ebert. Super. <coughs> <coughs> Natoli e vërteta. Mhm. -huh. Natoli e vërteta, kjo para shumë pak a shumë dije, por Span. kur bëhet me në formë studimi, pastaj merr një në form tjetër. Pa, pak më serioze, pak më, e, më pak më serios, shkencore, domethënë, mbasi bën pjetsorë, etj, etj, etj, etj. Q, kështu që, që Fridriç i vërtet ka këtë bashkë sepse shikoja që ishte në bashpunim me me diçka tjetër. Ëh. Mm. Me ëh uh, në me universitetin e Mariborit në Sloveni. Po, mm. saçi nga lodhur dhe këtë. Si janë lodhur? <laughs> po kjo gjithë diësot e pa hyr këtë studimi të madh. Ëh. Mm. Panuk po dhe me shifër eksakte, Olda, kështu është. Nice, okay. Paktë 2/3 atëra. Pastaj çunat e babit do rin, ata që derdhin ja, që që lagin femrat me me birr në shkumë party, ata do ata duan të rinë në Shqipëri. Po sigurisht. Edhe ata me 5 klasë shkollë që ngasin Porsche duan duan gjithashtu të rinë në në Shqipëri. Sa më shumë sa më shumë të rinë me aspirata me inteligjencë, shkollë largohen. Ashtë më vendi mirë bëhet për harbut, për ignorant, për e tjere, e tjere, e tjere. Që që e ndritur e ardhme. Atërë, ne shkojmë të kë blondi, në këto moment, duha të kujdoj se anagrama për ditën e sot me është krefe lorit. Krefe lorit. Oshë në sotë si të jemi krifaj lorit. K-L-E-F-E-L-O-R-I-T. Krefe lorit. Kushe zhit ka një kontrol dhe plot mjë kësor në hospitalin Amerikanë. Augusta Blondie in the song bash me Alex Newwell should all cried out over you over you boy i'm all cried out burning up, burnin up. you turn around a I see a different you. Sabëdjo mm -hmm. vale jam tani në kryeën e mësjesit në valët e klavë fem në 100.4. Mirëmëngjesit të gjithëve, unë jam blenë këtu bashkë me Jeri. Mirëmëngjesit të gjithëve. Me atin. Mirëmëngjesit. Ç'kemë ato? Mirë, mirë, shumë. Mir? Po. Shu, Ëh. Që nëtë, nëtë pa gjumë uh, uh, kam marr vesh. <laughs> ah. Atë, mm. thjesht. Si ndal vëçandove? Po kemi një çuna nga çunat që na çuohet shumë herë natën. Zgohet. Një nga çubonat. Një nga tre. Si të e thotë. Ja. Është më se ai shumë i miri, them se. Është më i ëmbël, po nuk e di pse zgjohet natën 10 herë, 8 herë. Është më i ëmbël kjo e kanë. Për të për të karikuar me ëmbëlsirë. Ka mundi, ka gëll. Do me vë, për siguri. Po ti, kështu um, po mm. si që e voj ai dbaq, ai ke gjumin me copa, domethënë. Po, me copa. Me copa ëndrash. A po tu prishe gjumin natën? Siklet shumë shumë. S'ke xejën. Janë, uh, Nukritën, nuk rritën kolla e fëmijet Po, ja, ja, ko, ja, dhjohen, ja, ja, ja, ja Ka rritur teta, jo Jam të i nënti Pes të vetët edhe dytë komëshies Njerin të vlajt Po Përtimin e kam pjallë uh -huh. <laughs> <laughs> E, u kam bërë një pyetje Faqënë do në Facebook, facebook.com Fraksion klubim qesit Facebook.com fraksion klubim qesit Dhe pyetje ashtë Në pun mm. Më mirë të keshë shef apo shefe. Oh, shef apo shefe. Tani um, mundet që të abstragoni mbi këtë, por mundet që edhe të flisni nga përvoja juaj. Se më kë u ka shkuar më mirë? Un them tani si Maadin. Ato më mirë një shef apo një shefe? Nga përvoja më mirë një shef them. Më mirë një shef nga përvoja ime po. Ke pasur përvojë me shefe? Po. Edhe nuk të ka qenë asur ai shmirë qjenet mher. Sa soni qjenet mher. Mërdë. Po s'po futen në detaje po kur bëi krahasimin se kanë pas edhe shefa edhe shefe. Mhm. Po di un burrat kanë qenë më ndryshe me askujt. Shefa. M Nuk po hyn në detaje. M po kanë qenë më më të mirë pop i mash. Po pra po. Po. Nuk surprizoj ani. Nga <laughs> po pra. N Në fakt, mua nuk më surprizoi dhe pse po, po them kështu. Mm. Sepse nga ata që janë përgjigjur në faqen tonë në Facebook, në facebook.com fraksion klubi i Mqesit, shoh për shembull që Shumica thon, shef. Shef. Ëh. Mm -hmm. Në fakt shef. nuk kam asnjë që të thot shefe. Shefe. Ah, shikoj shef. Shiko. E vërtet. Kaftë liga jemi ka në femrat shefe? Nuk e di. Ëh. Uh, Me sa duket. <laughs> për shembull Sabina thot uh, vetëm një gjë diet, se do të shtrydhin. Çe shtrydhin po ne vërtet? Shefat. Shef ata po shefet thot për më mirë uh -huh. një shef sepse logjikon ndryshe nga një femër. Wow. Thot Sabina, që është një vajzë vet. Mhm. Ëh uh -huh. uh, Esmeralda thot të, të jesh shef është më mirë. Shef uh, meshkujt, pra kur bëj fjalë për shef meshkujt, për mendimin tim janë më praktik se sa femrat. Po mirë, ajo është në lidhje me me rezultatet e punës, mm. po po them për për mënyrën jo, se si i janë, edhe në sjellje janë më praktik. Një sjellje praktike. Pam. Uh, më të thjesht, më Aha. më të drejtë për drejtë dhe më të saktë në ato që kërkojnë apo në ato që thonë. Domethënë nga përvoja edhe ti pa. Prefe... ke pasur shefe? Kam pasur. Sa ke kaluar mirë? Uh, jo, dhaq. Jo, dhaq. Çka <laughs> json, në sadatin refuzon që ti në në detaje, po. Po, uh, shikoj, është një luftë uh, e përherëshme, uh, nuk ka filluar tani dhe besoj që do vazhdoj të zgjasë mm. dhe do jetë gjithmonë kështu. Jo gjithmonë në 100% të rasteve, por në shumicën e rasteve. Femra për femrën ka një xhelozi shumë më të smershme se sa midis dy meshkujve. Pra, nëse dy meshkuj mund kene ato rivaliteti. Në, rivaliteti në heçtje, të kenë atë xhelozin rivalitetin rivalitetin në heshtje, nuk kanë një sjellje siç mund ta ketë një femër me një femër. A thua? Unë besoj se po. Wow. Wow. Si e vjen Natasha punojnë nëpër ministrira? Po, U janë uh, ministret, shefe dojë na trëgojnë ata. Ne nuk kemi punuar. Ne gjuhtyes edhe për ju mund të përgjigjemi edhe në 069 20 70 222. 22, më mirë të kesh një shef apo të kesh një shefe, është është pyetja. Shpresoj që edhe oltat reflektojnë mbi këtë, me që ka nga natyra një një lloj sjellje, një lloj. Një lloj shef e liku. E ke shumë pepia. Si si bien këso? Si e kam shumë gatë. Asti ju duket kur un kërkoj një punë, po. Unë s'duhet të do ta qen shefë. Ja, Imagjino <laughs> ti je shefë. Imagjino <laughs> ti je shefë më i mirë. Ti je shefë uanë bi. Ë faleminderit vendi. Jo s'ka asnjë gjë, po pse e thash unë pse ofendove me këtë? Ndaj një shefë se sa një shef si ti. Ja si bën ti tash. Ja këtu. Këtu e lëm programin dhe shkojmë në publik. Mirë, kthehemi pas takimit mjësit, me mjeshtin Miftash për ju se rruga është 2070222. Në 2 minuta apo 3, kur të kthehemi do t'javi më edhe fituesin e anagramës për ju që sapo na bashkohen. Anagrama është krefe lorit. Krefe lorit dhe dhe, po ju ndihmoj pak, është një një pajisje. Nuk është folklorit, siç nuk e kemi. Jo, jo, nuk është folklorit, nuk është as kaloriferit. Mm -mm, si do ka, sidoqë mund të ndihmoj për ngrohje. Mm. Por është krefe lorit. Nuk përdoren më. Jo, ja, dikur përdoresh shumë, shumë shte, përdoresh. Ndoshta edhe përdoren. Ka, po jo më sa, po jo. Mm. Ka qenë shumë shumë të... famoz. Mm mhm. Shumë shumë të më të Kuk preferuar përpara kur i po. pam. Ndoshta nga e keq apo. Ashtu ishte. Krefe lorit është anagrama 069207222 që themi shumë shpejt në klubin e mëmëjesit me të tjerë. Ju përshëndesim. ndër në qurbin e mëjesit në valë të klubit e Fem 904 edhe në ekranin e Club TV's është ora tani 8:24 minuta e mëjesit. Hemi më jove çdo mëjesë nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë në këtë ekran. Nj burr 91 vjeçar, fuqish një xhaje mund ta themi pa i hyrë në hak. Në Australi, aha, është në Telashe të Mdhaja. Po pse? Pasi ka futur në Dogan, situasht, në pikë në kalimit në aeroport Nërsa mm -hmm. këthe nga India mm -hmm. 5 kg kokain Po të që deshe Gjë deshe Gjë deshe Gjë deshe Gjë deshe Gjë deshe Gjë deshe Gjë deshe Gjë deshe Gjë deshe Kjë që edhe Victor Twarts Zotria mm -hmm. Dhe nga sa kuptohet Për uh, Nga sa kanë shkohetur Mediat australiane Minjarin Kjë është këthyre Në një mushk Transporti droge Aha, Që që që uenë ta Po normalë mm. Pa dini në vetë Ja kanë futur gjajës kokainën Dhe kë nuk i ka ditur Në i performe Po, mm. qëpa kanë ndodhur është që Ky është miqësuar me një grup njerëzish online Nuk bëhet e ditur egzakt të cilët ishin këta njerëz Me që të dhe Ka shkuar në Indi, në Njudeli mm. Ja kanë kaluar mirë Dhe në momentin e fundit o, pas, pas i ka kaluar pushimet Tanë Kur bëhe gati për të këthyër në Australi Njeri nga kta misterin që kishte nhur i jep një pako. E i thon, "Kjo është dhuratë për filan, pistekun në Australi kur çlosh atje." Mhm. Mm në pako janë 27 kallëpe sapuni. Aioj. Sapuni er mirë, i paketuar me letra me ngjyra me lule, si ata që mund të shikoni rëndom. Tam. Shiten edhe në duty free nëpër aeroport mm -hmm. apo ku diun, në çdo dyqan ë uh, kosmetike. Mhm. Mm pra, nga sa duken, sa punët janë normal. Krejt njësoj si tjetër, madje nga ky tipi që quhet si organik, bio, nga ankjo si të bërt vet, kështu si që ëh? Po. ëh? Por brenda në sapun, të shkrirra. Edhe ka një mënyrë pasaj se mund ta tresësh në aceton apo në një gjë tjetër e ta nxjerrësh, ndodheshin 5 kg kokainë. Wow. Përzihen në sapun. Sa shumë A i që është ustaj kësaj uh, pune Di se si të nëzjerë sërishë Kokainën nga sa punin mm -hmm, Me shkrile, si që bëhe me vajnë e palmë Me sako, di unë se që farja Në disa mënyra kështë Ka laboratorë wow. Wow. wow, pa tjeder Që që jagu është zoti Victor Twardz Nën të dhjetë e një vjeç Me pes kile kokain që kapet në Sydney Dhe tani është Tani është në të lanëshe Sëpse thona ta Sitoj që kjo po sëjarohet me kalimin e kohës mm -hmm. Si që është edhe kuptohet që plakut Ja kan hedhur Por dënimin për cilin në i Parashikojt që do të marit Po, mund të jetë Kshu një dënim për jetë qëm Seriozisht? Po, wow. po. Kështu është të për të kshu e parashikojnë ligja australianë Po këtu është sepse ai është 91 vjeç. Edhe në, një vjesh. E dhe në Jerë, ja një tiabë, ja, ja themi, okay, mirë, dakord, joteni për. Ai është 91 vjeç, është tasita. Ai 90 po, ai du bosh 100 vitë. Fakti që ai nuk e ka ditur, se nuk është përfshirë me dashje ja, në këtë histori, mendoj se është pak e eksagjeruar për të marrë një vendim i tillë. Ë drejt, mund, tjetë, mund tjetë me të uh, jetë, mund të jetë eksagjeruar, megjithatë ka përfshirë Norman Victor towards 91 vjeç nuk është se do t'i ha di shumë. <gibur> Sa më do të shkoj në burg. Lomja e provon, do në... në... të bëj para së burgimit të pojetshëm. Do më mbani në burg. <laughs> Bam në burg. Ai në burg është edhe në ku di këtu mundani. Në, në sensin që Ah, nuk do të i mungojnë shumë gjëra. Çfarë ka për të bërë, i ka bërë 91 vjet. 91 vjet i ka shjuar jetën do të thënë. I ka shjuar. Mhm. <laughs> I ka shjuar. Megjithëse plaku, nga sa duket, që nga aktimi Po shkonsa pra pushime më. pushime në Indi vetëm lvizëm për në aeroport dhe më mungojnë në disa gjëra. Po gruan dorësose ka kështu që. Po mund këtë po, të ke pasur. Si po. Jo jo, prandaj them lviz vetëm. E shijon jetën gjithsesi. Shumë interesante kjo. Gjëja. Nëse. Bof shlek plagë. Por i kthyer <laughs> pra prandaj autoritetet australiane kanë e kanë e kanë bërë këtë porosi edhe për publikun që e ndjek përmes mediave këtë ngjarje që mm. kujdes son ata. Kujdes me gjërat që ju japin. Mos merrni dhurat për të dëguar dikujt. Filan Fisteku mm. është gjithmonë njeriu i dyshuar. Kur ju jep uh, dikush një dhurat për t'ia çuar atij, mm. duhet dini eksaktë çfarë më jepën me vetëm. Do të dini eksaktë çfarë më Mirë, ai ka parë ato, ka parë sapuna, ka thonë kret normal. Ka kret normal, Ajma. kret normal, sapuna janë, tani nga ta dinta ai zieu se kishte gjëra brinda. Sapuni për djall. <laughs> pa. pa. Sapun për hundët. Kokainë pastër son ata. Kokainë pastër, grad komerciale. Por e, e themi këto edhe është traditmit i shqiptarëve. Tam. Sidomos në udhimet e si thime dhe gjata, ata të Amerikës për shembull. Që marrin, qojnë marrin... gjëra, silin gjëra Po Marrin Raki i djadë, me sa ka marrëve shumë Gjëra bio, me të më Raki i djadë dhe këto gjërat i marrin që këte i qojnë ande po. po, nga me nga i ande. ka silin, silin barna, shumë shpesh Po, e vërtet uh -huh. Silin barna, më ka ndaluar një një një tali mua A kisha marrë një bidon të madhë nga t'ikush Po, ishte një riu i mjafort edhe i, i besuar mm -hmm. Jo familje, po misi shume, shume ngusht edhe Nuk isha me mërra, këmë qita ta ta një të lihu, a shtunë qikë. E morën të shikonin se qishtë ajo, e Fylla, ku dhjumë se qfarë. Ja, nuk zhja dhe jaj shumë, se ja, ishte, ishte okay. paketuar ishte. Mm -hmm. A ka nëjë skanër, a ku dhjumë se qfarë. A më bërë nervosë për një moment. Në kuptavet. Normale. Thashun mos teta nedji. <laughs> <laughs> <laughs> Filove të dyshoja. <laughs> por jo, por jo. Ishte vaj peshko. Uh, a ku dhjumë se okay. qarë ishte, të se të bajmën. Gjithës e si, por që, por që, e, e, ndodhë në njërë, ndodhë që marim qëra për tjerët, edhe, kryem porosira e këto. Tani, letë fillojmë një kujtë me sëri, sefse ora është tete e tërri edhe një minuta, miçdashur, gjdo më gjesë një kujtë me sëri, dje kishim birë të lutëm në uh -huh. gjutë në ndryshmet botës. Sot kujtë i një në mësëri, do të ketë bëj me, me kryen qytete dhe muzeume. Oke. Okay. Unë do të ju themë, emrin e një muzeumi ne do gjejmë kryeqytetin. Nëse ju më thoni cili është kryeqyteti, ku ndodhet muzeu, muzeu në fjalë. Dakt. Okej. Okay. Është në fakt një muze i vizitueshëm, ëh, mm -hmm. për gjithë apasionuarit e birrës. Po. Dhe quhet Magazina e Guinnessit. Mhm. Mm Pyetja është ku ndodhet? Në cilin kryeqytet ndodhet muzeu i Guinnessit? Magazina e Guinnessit. Është një muze që ka të bëjë me birrën. Mhm. Mm edhe me birrën Guinness. Po. Me shumë më mirë. <laughs> <që> është nëna? Është vërtet. Duhet thon. Mhm. Këpare ato, ato shishet kanë edhe një këshu Kanë një topë të vogël me maja brenda Një kërkërkërkër Si që thua ti A dhe në cilin Krye qytet botës Ndovet Magazina Ginesit Këtë e më basfak klubin e mqesit Një përshëndesim fort Gjës glajnë do tjetë e radhës Por më par Ky mesaj Promocional I okay. came With a broken heart that no one else could see I drew a smile on my face, took paper over me But wounds heal when tears dry and cracks they don't show So don't be so hard on yourself, no Let's go back to simplicity I feel like I've been missing me Was not who I'm supposed to be I felt this darkness hold me We all get there eventually I never knew where i wanna be so how can this dark cloud be raining over me the heartbreak and hell of play that everyone knows it's going to be so hard on this house now let's go back to simplicity i feel like i've been missing this There's not the one i'm supposed to Mishët e keni ardhur në klubin e mëgjesit Mishëdaqëri për shëndesin Yej! Aha! Oja është dhe një në 8.39 minuta Unë jam blendik të në Cleo BFM në një sindikatër Bashë me Jerin, me Adin Dhe me Olten Por gosët e kemi njësër uh, Një mision të vogël E të pa mundur E të qëkojmë mëse që të në thonë kur të vin Oh! Olta! Do të japim fituesin e anagramës për ditën e sotme, fituesin e një kontrolli të plot. Po ju çbëni pa ne. Mjeksor në spitalin Amerikan këtu në kryeqytet. Punët, punët. E kuptoj. Tashis mund të bërim të gjithë kështu. <laughs> Lart e poshtë. Ne do të normojmë një xhiro një pamë për pam, në rognëra. Pama i kishin bërë punët e shtëpisë apo jo? Po, i ja. po, jemi tani. Atëre. 616 i mbaron numri i Nidës dhe ka thënë reflektori. Bravo. Reflektori është sakt i Nidës. Ifton kontrollin e plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Ai lumt. Bravo, bravo. Bravo të qoftë. Inida, je fituense. Ke fituar me reflektori krefe lorit. Krefe Lorit E përshëndesim dhe Lorin dhe E përshëndesim fort O Lorin po. pukuj, o Lorin O Lorin Lorin <laughs> <laughs> Mirë, tani është ka për të gjuar fara. e dhe zërin e për të gjumur Për të ditë nësot me në të shikojmë E letë të hapim veshët nëse mund të dalojmë i shtachur Loja është e thjeshtë Adi ka marrë një personaj Të njohur Të njohur e ka E ka droguar Mi i farë mënyre <laughs> I ka transhur zërin po i ka dhan sa punë. Mundësoj shpes kushtutën e e vendit tim, pse duhet në punë dhe duhet të jem brenda kornizës së saj. Ësht dikush që lexon shpes kushtutën e vendit të vet? Ëh. Nga ashy ky? Në Shqipëri? Po, sigurisht. Okej, mirë. Dhe është politika. Po. Deputat. Kuptohet. E dëgjojmë edhe një herë? Po. Faleminderit. Mundësoj shpes kushtutën e e vendit tim, pse duhet në punë dhe duhet të jem brenda kornizës së saj. Oh, më duket as unë të di sa kush është. Mbam duket shumë ja. jo, i njohur. Jo, sër sa i mirë ta iri. Jo, <hys> vështirë se sa i mirë ta iri. Ja, futa kodon më thanë. Eta, eta, djegim edhe një herë. Unë do të shpresoj që të tundem në vendit tim, pse më duhet në punë dhe duhet të jem brenda kornizës së saj. Po ti se mban dot mend që duhet të lezosh disa herë? Po mirë, sër sa lezosh. <hysha> Herë pas herë. Kaj shumë sa e ke lezuar, nuk kem bajtur mund gjë? Shë i fragment i shkë putur nga një interviste gjatë, kështë që ka pas lidhje me diçka të të të të. Duket, duke të të voltë. 06.19.207.12.22, dërgonë mesajtë të uaj. Ah, sa e vështirë më da. Të luthem edhe njërë tjeter, të luthem e fundit. Kush mund të jetë kybe? Duket shumë shumë njën. Zyra, po pra zyra e lidhë me kushtetutën. Puna që a i bën e lidh me kushtetutën, mm -hmm. edhe i bjeqit jetë një njëri në detyrë tani, jo mm -hmm. në opozitë. Ta më njëse, mund jetë njërvise e vjetër, kudi un? unë? E, dhe dhe dhe dhe e, e venditim, të gjemë? Unë <laughs> e të zohë shpesh kushtetutën e vënditim, që e në duhet në punë dhe duhet të jemë brënda kërë njëzësaj. Ne, populli Shqipërisë, kërënare të vetishëm për isërinë tonë, me përgjëjsi dhe për të ardhmen, me besim të gëzoti dhe... Allsa në vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës demokratike social, për të garantuar të drejtat e lirisë themelore të njerëzit, me frymën e tolerancës dhe të bashkëtezës fetare, me zotimin për mbrojtjen e dinjitetit dhe të personalitetit njerëzor, si dhe për prosperitetin e të gjithë kombit, për paqen, mirëqenien, kulturën dhe solidaritetin shoqëror, dhe aspiratën shkollore të popullit shqiptar për identitetin dhe bashkimin kombëtar, me bindjen e thellë se drejtësia, paqja, harmonia dhe bashkpunimi Dërmjetë kombeve janë dërblerat më të lartat njërzimit, vendosim këtë kushtetut. Filon. Wow, wow. praf kushtetutën no. për ledzone dhe ti? <laughs> vetëm preambule në ledzala. Dërmjetë shumë preambule a ishtë. Këptaj. Mm. Pa kusht mund tjetë kjë? Që në paska zhjetë rradi sot? E ka transformuar, ja është masër shumë. Po më lejove ti mund tjetë në indim, po ja, të zakonishtu ja, më lejove. Në shpejt, më vënd, më vënd është të. Po, është shumë i lezeqëm si politikantë është shumë i lezeqëm Nuk është e dirama, ju lutëm Ju lutëm, përshën i lutëshme Lërëm e më njështë të luajnë Po, ju lutëm pra se nuk është e dirama Ju lutëm, bre, i lutëm As bujarë në shane Po, lezoja lajme të këtë atë shëja A, të shë A, të shë, agencija telegrafi shqiptare Edi Rama, si pas revistës Playboy Oh, është <laughs> <laughs> me i gjati është me i gjati politikanë Me i gjati krië minister <laughs> Playboy i njërë për fotot nudo E kalën vëciqin Pas, pas Atë po, që e kaj ka, ka, ka është i gjati Më pas akoma Atë që e kaj ka është i gjatë Po, është shpalur prasë i krië ministeri me i gjatë 2.2, thoshë 2.2 Jo më jeta jo i jazz chu. Wow wow wow wow wow. Këo iku këo shkar. Çike shumi olt. Dashi <laughs> gjat the vërtet. Jam këtu me ju, nuk kam shkargje punë. Ajo ajo e bëra si shenjë ishte e tëmërshme, me të drejtën. Ë kush e pa? Nice nice. Skemi kamerën. Ë mirë mirë. E pam ne Olta. Dhe po e pam pa ne, e, e kam parë të gjithë. Gaboheni. <laughs> <laughs> ku ju besoni ju? Për një shenjë si një godë e madhe Guinness. Dgjoj. Ë uh, ku ndodhet? Ku ndodhet? Magazina e Guinnessit, në cilin krye qytet? N në Dublin. Në Dublin. Është saktë, në Dublin. Në Dublin ka thënë Anjeza, fiton 2 bileta për në Sloop. Me me ndarë territoret, Dublini i oh. bie i bie në Irland. <gjubi> Bravo, është në Dublin ndodhet ai muze që njihet si Magazina e Guinnessit ose në original The Guinness Storehouse. Mm -hmm. Let me me të tjerë pyetje. Ja? Miç, un do t'i jap një muze, a muzeum dhe ju duhet më jepni Krye qytetin, ku ndodhe? Dekord. Okej? Okay. Mm -hmm. Ose si që thonë në... Okej, okej. Okej. Si që themi në Shqipë, dakverdo. Aderë, në cilin krye qytet të botës, ndodhet muzeumi Edward Munch? Mm. 069 27222 Në cilin muze të botës, në fali në cilin krye qytet, qytet të botës, ndodhet muzeu, që mbanë emrin e piktorik, Eduard Munch okay, Këthemi në baspa, klubin e mëngjesit 069-2017-222 069-2017-222 Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit You can tell by the way She walks out, she's my girl You can tell by the way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 në orës 7:00 dhe 10:00 në klubin e mëmësit, në Club Fem në 104. Hello hello, mëstdini në klubin e mëmësit. Mishdashur sot është dita, erinis, dita erinis, mm -hmm. e rinisë, më qira fjala. Dita ndërkombëtare e rinisë 12 gushti. Gzuar ditëlindjen juve të gjithëve që e keni në 12 gusht. Faleminderit. Qofshi gjithmonë të rinë në shpirt. Gjithashtu. Ehm um, World Vision bashkë me Të rinë nga Shqipëria. Mhm. Mm kan organizuar një pyetësor to javë të e fundit statistikat e mbledhura nga i cili do t'i bëjmë publike sot në ditën ndërkombëtare trinis. Të Ëh. Mm -hmm. Dhe ky pjesor u kushton rrinve, edhe problematikat që ata kanë. Nga sa kuptoj unë antoi që do dalin si problematika kryesore që vetë rrin ton se kanë. Jam mm -hmm. i sigurt punsimi do të jetë mua atje në krye të listës. Është vërtet. Do t'i ofrojnë qeverisë. Në një mënyrë për a, Të orientuar. Tha m kthjellët, politikat etj etj. Por ne do të kemi dy veta që do të vinë nga ata që janë marrë me këtë gjë. Mm -hmm. Për për t'na treguar pak më shumë pak më vonë këtu në klubin e mësjesit, në klavën 100.4. Do t'ju kujtoj gjithashtu se kur të luajmë një këngë nga Enes Teja, e cila ende nuk është luajtur. Jo, ende nuk është luajtur, por kemi kë, kemi kë deri në fund të programit në orën 10. Ju duhet t'ergoni një mesazh me emrin tuaj. Një smsë në 0, 69, 27, 22, 22 që thotë 2 bileta. Dhe, dhe, i pari do të fitohi 2 bileta në qift për parë e në stejxha, kur të këndoj në stadiumin që Malstafa, në, në 25 gushtit. Mm. Parimi deri tjeri. <laughs> që që këtu jemi për, për momentin, por gjithashtu ju kemi bërë dhe një pyetje. Ja? Ju kemi thënë, është më mirë të kesh një shef apo një shefe? Nëse do të zgjidhnit, do të preferonit punoniit për një burr apo për një grua në punën tuaj? Edhe nga sa shikoj, për shembull uh, Florina shkruan, thotë, "Mirëmëngjes sot klubi, një shefe beqare dhe, hishme, mm -hmm. dhe e hijshme." Mhm. Na ai sa në ushaja kundër. Të kesh një shefe <laughs> seksi, domethënë, dhe beqare. Tani nuk e di pse duhet të jetë beqare. Po, pra... A du, ose vetëm bejqarët e se kanë këtaftësi... Se ajtë se po e kuftoj sepse e do të hishme, se... Më më një një të hishme se sa një të pahishme... Po, pra, po, faktisht e është e martuar nuk do thot që është është e hishme për shumë... Po, pikër hishme, këtë po them? Mosull të e bujtë... Edhe të martuar atë flori, shumë të hishme mund tjenë... Nëse e kufton se ku për të të qojë... A po jojnë ta... Ea yeah, do yeah, ja. të ndoqi. A ti e prem. Ndryshoi mendim tani. Jacksoni nga shkruajtur thotë më mjafton të njohë dhe të respektoj kodin e punës dhe është në rregull. Ëh, mm. ah, ja ah, ah, Jacksoni është në rregull për veten. Po Jackson po. Teksoni ftohtë varg. Brekodi me, me kodin e punës, <laughs> po. Erioni ka shkruar më mirë të jesh shef dhe të kesh sekretar. <laughs> Alfredi thotë më mirë të jesh vetë shef. E pra, ëh. Varg nga sjellja e shuanaj Sela. Por shefi është më mirë gjithsesi. Si. Mhm. Mm Dërgoj jetoni thot asnjë rën, më mirë të punosh vet. Pra Sabina ka shkruar uh, vetëm një gjë dihet, se do të shtrydhin, por më mirë të shtrydhë shefi, sepse logjikon ndryshe nga një themër. Të shtrydhë shefi. Të shtrydhësiemi. Uh, si, po, ndryshe të shtrohet vërtet. <laughs> Rezi ka shkruar thot uh, po po, po të shtrydhë dikur se të shtrydhësh vet. Nuk mintësi pa varur. Pra Ta shtrydhësh eh, vet. Po. Ë, mos kesh uh, të punosh për veten tënde të pak të ngrindesh me vetë vete, pa, në të rrasë. Edmondi shkruan në, unë nuk kam patur në njërë shefe, por kam pasur shosheri, thot, mm -hmm. në shosheri, dhe kam pasur shosheri që janë shefe, pa. dhe ajo në që kam kuptuar, është se, synimin për vendosur autoritetin e tyre mbi vartësit e tyre, këtë mm -hmm. synim pra unë zjerë anën më të keqe, mm -hmm. dërsa djendë janë më të tërhequr, dhe më të drejt për drejt. Pra, Edmondi më ndonë që, që Nevoja e arfirmimit të pushtentit që shefja ka buncë ato duket keq. Nuk nuk e di nëse jam dakord. Un kam pas një shef të shkëlqyer mm -hmm. vet. Nuk ka qenë në Shqipëri, por kjo nuk mendoj se është thelpsore. Mm -hmm. Po ska lidhje. Siqë edhe në Shqipëri ka shefe që janë të mira. Un kam pas një shef që edhe sot më merr malli. Me të drejtën. Po on për zotë, po. Nuk gjenj. Kam pas dhe chef, se kam pas të tjerë në bitë mm -hmm. Kjo nuk ishte e madhja fare Po ishte e imja uh, Në departamentin dona Jo ishte chefja mm -hmm. O, me rëshim vesh Me rëshim vesh shumir Ishen qike madhen mosh për mua Në kuptimin që Fmitë të sa ishin pothuaj se sa un Pak më të rin mm -hmm. Por që ishte dhe kjo uh, Unë isha mi vogli departamentit e tjera e tjera e tjera të mbanin për të vogël mund të më kan e mund të më ken mbajtur mm -hmm. edhe për të vogël po më kanë trajtuar shkelqyshëm bëhet shefi faleminderit mos u xhelo Zoti s'ka Olta <laughs> mos u xhelo se ato janë të harruar ato ashtu po Ose... ja bëj tani u gëra mbetet ka. e, rritan... e kaluar Olta e don mirë po mundohem të të mbaj po prapti jao <laughs> nese do të shefen që ke pas aftë ata shefë do, do. nese ndersa jeta më thot më mirë një shef se sa një shefe që të shikon si rivale dhe ka frikë mos ia zë vendin. Por je femër. Ëh. Mm -hmm. Ka frikë se mos ia zë vendin. Po. Mm. Ka institucione pra që kanë shefe në krye. Në Shqipërinë, në së doganën për shembull, dhe janë tatimet, ministritë të arsimit, mm. të integrimit të kulturës, i kemë shefe, i Nukun, e kemë shefe, i Snukun. Që sotin e kemë me shefe. Jan gra këto ditë. Po, e vërtet. Shë, që sjë ata që punojnë në për këto gjëra mund na tregojnë më shumë. Mhm. Top channel-in e kemi pronare. Sidoqish drejtori, ë, mm. uh, po dua të them që kam. Që sjë mund punosh për programon, punosh uh, mund punonsh për burra. Se po secili po jep eksperiencat e tij. Ka, eksperienca nga më ndryshme. Çfarë na kan thon ku ndodhet Olta? Muzeu Edvard Munch. Në Oslo. Në Oslo është sakt, bravi çift. E ngritja ka gjetur 721 mbaronumri, fiton dy bileta për nasin e Plex. Mirë, por ju lëmë këtë të fundit, një tjetër pyetje. Për vites se ku në cilin krye qytet e kemi të ngushtuar, kryose do të jetë një krye qytet. Ëh. Mm -hmm. Në cilin krye qytet ndodhet Galeria Borghese? Mm. 069 20 70 222. El mismo Solga Alvaro Soler. Ka ngjë shëdhojm tani në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim, ju urojmë ditë të mbarë. y bajo el mismo sol ahora nos vamos y... you Catch my breath nga Kelly Clarkson Në klubin e mëgjesit Mëgjesit mishë të keni ardhur Që të qitë mishë tashur 99 minuta në këto momente Unë jam bleni këtë bashk Me jeri Mëgjesit gjithë Me atin Mëgjesit gjithë Me Old down Mëgjesit Të gjithë <tës> Juve Juve <Jube. tës> Juve A të këndodheni Old atë luthe mëgjithi tua si që këtë Derim tani Shpërblej me doradat e tua Leti të gjojmë njëre në bas tjetrit të cilët janë mm. pjesëmarrësit fitues në lojërat tona, jepi. Galeria që sapo ke kërkuar është në Rom, më thënë. Është në Rom, galeria Borghese. Oh! Që Rolandi që fiton dy bileta për në Cineplex. Pyrin, Bravo. Përfitimet serioze janë janë të lidhura me me uh, muzeume që ndodhen në kryeqytetet ndryshme të botës. Unë ju përmend muzeumin dhe ju më thoni se krye ku qytet, ndodhet. Tjend. Në cilin mm. kryeqytet ndodhet? Ky muzeum, le të bëjmë një tjetër pyetje nga këto, në Kuitin Meseri. Miqdashur, në Kuitin Meseri le të shikojmë se ku do të shkruajmë tani. Yevjat. Në qytilin kryeqytet të Botës ndodhen arkivat Bauhaus dhe Muzeu i Dizajnit. Mm. -hmm. Jan Bashk. Pam. Në një godinë. 069 20 70 222. Arkivat Bauhaus mm -hmm. dhe Muzeu i Dizajnit. Në Cilin kryqëzat Bocës ndodhet? Daccord. Si sot jeri? 069 2070222 069 2070222 20, Kam nevojë se zeroin ta mm. dëgjojmë edhe një herë pasimë thon Spartak Ngjela, ja. Pujar Nishani, mm -hmm. Ilir Meta. Neu neu neu neu neu. Edh drama pafund. Edh drama ja. pafund. Edh drama e ka një fund, mbaron pas 2 <laughs> metrash e 20 metra. A <laughs> pafund mesazhe për Edhramën, uh, po të thoj. Ja. Igli Totozani. Jo. Ja. Ëh, mm -mm. pra nuk kam. E dëgjojmë edhe një herë? Sorry. Don't you worry. Ah, tere, kujdes. Le ta dëgjojmë edhe një herë. Unë e duaj shpesh kushtetunën e e vendit tim, pse duhet në punë dhe duhet, jem <tës> duhet të jem brenda kornizës së saj. Do të thënë që Adi ka bërë një, një, një punë fantastike, se nuk shkon mendja direkt, e, ose nuk e kap dot ngatimin e saj. Jo patjetër, ajo patjetër, pa po pa edhe diçka tjetër që po vëreun, po ta djosh kur flet ka një ka një buzëqeshje në zgavë, që është karakteristike e këtij personazhi. Është vërtet. Qesh, qeshit më në kur fletë For e qesh, do e ka një Êshtë i qeshur nga në tyra <laughs> Unë e rëtë zohë shpesh ku shqëtunë E, e vënditim Qe, në duhet në punë dhe duhet jem brënda kronizës saj <laughs> Unë e zhjoj Qe, në duhet jem punë Në duhet jem përët Po, po, do të nje zë gazetat, lajmet, gjera E tjere, tjere, tjere, tjere, tjere, tjere Qe shë <clears throat> A të herë A të herë A të herë A të herë S'do. Hamigoca. Ne kemi menduar një fjalë. Keni filluar me menduar? Po po, normal. Si shefe. Nga një herë vendosim mendjen punë. Mirë, nuk kemi nuk kemi kohë tani sepse do e do të luajmë muzikë dhe do të takojmë do të takojmë Bardhen dhe Janën. Ëh. Ëh, nga World Vision uh, për për të folur pak sa edhe dita e rinis. mbi anketën që ato kanë kryer dhe aktivitete që do bën sot në kuadrin e X-saj, dita e rinis. Ëh. Mm -hmm. Ka rini që lahet në plazhë kardi i një që merret me gjëra po themi talloje soven a të gjitha. Jo dash tumira, por ka edhe Rini Gozhan Shqipri, ëh, mm -hmm. që e ka kokën mbi supë dhe që mendon e përpijet e mundohet për të bërë gjëra të mira e për ta bërë këtë një vend pa kon të mirë. Kadër një një cilve u bje telefonin gjithë kohës Ore power <laughs> Si ojtën së <oldens> përshëmë <laughs> Ua pëllim dirit, e, më vazhdoj tje më rë Ti si, vësikurisht që ti ere Ti ere fringo Shkojmë tani në muzikë në klubin e mqesit Këtë e mbas pak me më shumë Ju përshëndesim që të gjithë nga radio Klab FM në 100.4 Kater tonalities the best music the funniest shows this is club fm mirësgjeni në kruvinëm jeshitmij dashuri ju përshëndesim që gjithëve ju urojim ditë fantastike un kam e vëgënisin që të mirë pres <laughs> sot në studio përveç mirë pritëm njëri tjetër nga nga pushimet në vermet mirëmëngjes edhe njëherë um oldon që është gjithmonë mirëpritur në studion tonn atin mirëmëngjes në burdin e transmetimit edhe Ardën dhe janën, janën Barda Chekaj dhe Jana Matraku, cilat në janë, janë bashkuar sot këtë në studio, për të fonër pak edhe për ditën e rinisë dhe për disa aktivitetet të organizuar nga World Vision dhe partner lokal, kuto në për Shqipëri, që që gëmësa... Pajsa mirë më gjesë, mirë se ardët. Mirë se ardët. Barda Chokaj. Chokaj. Më, që të si duhet. Barda Chokaj. Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ë, uh, më tregoni pak. Jana, po filloj me ty. Në fillim fare prezantohu ti, je? 17 vjeç. Përshëndetje, unë quhem Jana Matraku, jam 17 vjeç dhe vi nga qyteti i Korçës, uh -huh. në një fshat të vogël që quhet që Libonik. Mhm. Uh -huh. Dhe ti je në vitin Unja në vitin e 2, sapo mbarova vitin e 2 гимнаz dhe gjithashtu jam pjesëtar e grupit të rinëve në Libonik. Të të grupit të rinë, me çfarë çfarë bëni ju aty si, si grup të rinj? Cilat janë aktivitetet që ju bashkojnë juve si një grup? atëre ne kemi 5 vjet, kemi kemi krijuar një grup, si fillim ishin vetëm 20 persona, por më vonë uh, shoqim edhe të gjithërin të, të tjerë pa rezultatin që ne si grup i vogël po bënim te komuniteti jon dhe tani rezultati aktualisht jemi 80 të rinj te grupi jon. Bravo. ë kemi kemi parë shumë probleme që ne na shqetësojnë si të rinë ne komunitetin ton, por jo vetëm brenda komunitetit tonë, edhe me jashtë, edhe jashtë, kjo për shkak të sh shkëmbimeve të eksperiencave që kemi kryer me qytete të tjera. Edhe ne si të rinj vendosëm që vërtet ne mund kemi fuqinë që mund të bëjmë një ndryshim. Prandaj ndërmorëm shumë iniciativa edhe për këto probleme që ne shikhinim qdo dit, ne me duham që të gjepnim një zgjidhja. Përshamu, që keni? Këndar, kemi marrë keni... shumë projekte, mm -hmm. uh, mund të filloj që nga projekti që jemi, uh, kemi filluar këti javër dita e trejt e një projekti uh, Moçalli Krokodilve, është për fëmi, mm -hmm. edhe si, uh, si logo e projekti të është Moski Frik, ne duham të të regojnë fëmive që atatë mos kemë frik, që fardaloj arsyen jetën e tyre, ëhm uh, ne mund t'ju themi që familja është me ju ose shoqëria, të mturit janë me ju. Vërtet në punojmë shumë me fëmijës Kemi bërë shumë dukër Kjo moçalli i krokodil dhe fa, E gjithë ambjenti ku ne po kryim këta aktivitet Mun të themi që i kemi 150 fëmi mm -hmm. Jo bitëm nga fshatë jonë Por edhe disa fshatë ratë të tjerë E gjithë ambjenti është kryuar është vetë nga ne të rindë Unë tani nuk mund të tregoj foto një Më tonë, mund të tregoj mm -hmm. është dizenjuar nga vetë ne të rindë Kemi kryuar Si një moçallë Po, si një E gjithë skena, me krokodilla, kemi, kemi blerë uh, gjyra që qëpar mund tjetoj në, në moçalli krokodilve mm -hmm. Gjithashtu kemi dhe tërin që vishen si krokodilla dhe ditë për ditë kemi aktivitetet ndryshme Tani fmjet duhet vina dhe jetë kalojnë e bërë moçallë të më poshtin frikën të, po, kjo është idea? Po, uh -huh. po, është një form kampi dhe rrër Po, është kamp dhe rrër E dhe zhatë një jafë fantastike. Që që vjen sa fami kanë 150 në bashinë. 150 fami. Që vjen nga nga nga rrethina e atij lokalitetit, domethënë ku ndodhen juve. Unë dua të falenderoj Jana, Jana Matraku, eh edhe pse ti ke ardhur je nisur nga Korça sot për të qenë këtu në studio, 150 gjysëm. Ta është kënaqësi shumë e madhe ti jemi sot këtu me ju. Na vjen na vjen shumë mirë. Ëm, kështu që këto janë llojet e aktiviteteve që ju bëni me me me me, me fëmijët atje për veç ëh mm -hmm. uh, për veç aktiviteteve të fëmijëve ne gjithashtu bëjmë aktivitete edhe për të rinj bashkëmoshatarët tan ë uh, kemi rreth 5 vjet siç e thashi kemi kryer aktivitete dhe numri nga statistikat që ne kemi kemi parë ka më shumë se 30 projekte që ne kemi kryer edhe janë minimalja 3 projekte për vit ë mm -hmm. si do të bën të ndihesh kjo ty personalisht pjesëmarrje atë qenin pjesë marjat, pjes e, e diçkaje që është më shumë sesa ty ka shumë që rrin në shtëpi ose merren me ndonjë punë, por themi aty në fshat ka ca punë në fshatin. Ka, ka nga ata që janë në qytet që s'kan asim punë për të bërë, kështu që qëndrojnë në shtëpi. Ti çern çern përfiton ti si si si Jana nga kjo. Un personalisht nuk e di, nuk do e kisha menduar jetën time, po mos s'isha bërë pjesë e këtij grupi edhe nuk e di uh, knaqësia që të fal të shërbeish në komunitet është jashtëzakonisht nuk mund të krahasohet me asgjë tjetër. Un fal knajsi, un jam vullnetare dhe un punoj edhe me fëmijët edhe ndimojë gjithmonë në shdo projekt, në shdo gjë që bëhet në komunitetin tonë edhe ajo qëka unë më së shumë ti dua është të knajësia ose ndashuria që na falim fëmijët apo edhe lumë të rria kur ne bëjmë diçka në komunitet ose ndimojmë të tjeret mm -hmm. kështë taj që dua dhe këte e kam arritur Më vjenë shumë mirë për ty E uh, jam krinaqë që të kemi sot në studio Por uh, të frasim edhe edhe me Barda më pak Barda uh, World Vision sherben për për të organizuar këto aktivitete për të nxitur, për të mbështetur. Uh, ë M'tregon pak për për skemën e, e gjërave. Domethënë vendet ku punohet, sa territ janë përfshir në të gjithë vendin, çfarë është qëllimi në fund fare i, i gjithë kësaj pune. Ana fakën duket uh, pas fjalëve të Janës nuk duket sikur po fjalët e mia do jetë më tepër teori megjithatë World Vision uh, ka rreth ka mbi 7 vite që punon me të rinj, ka mbi 16 vite që punon me fëmijë, po këta fëmijë që ishin në programet tona u rrithën dhe kishin dëshirën mm -hmm që të vazhdonin. Kështu që ne pamë, duke qenë se Shqipëria dhe ju e thatë në fillim, Shqipëria 1 në 2 persona në Shqipëri është iri ose mbi 44% uh, janë në, në moshën 30 vjeçë, mm -hmm. pra është vendi i dytë në Evropë pas Kosovës për numrin e të rinjve. ë uh, Ne si, si organizatë pa mbyftim të investonim jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek të, të rinjt. Uh, aktualisht punojmë mbi 2000 të rinj në 10 rrethën e Shqipërisë dhe këta të rinj janë të organizuar në grupe për asnjë Njën është të punoj me të rion individualisht njëherë, uh, për të rritur raftësit e ti, uh, ndër personale, të komunikimit, të mënduar një kritik, uh, për të pasur një vizion për jetën e ti, për të besuar të gvetjet të tjera të tjera, dhe pastaj duham që këtë të rritë asjellin në grupë. Uh, dhe këtë këtë grup ta lethemi ta ndihmojmë për të pasur një plan si të veprojnë në komunitetin e tyre, për të pasur një vizion, një mision dhe për të sill projektë konkrete që janë apo fleste më përpara. Mm -hmm. Dhe pasi e krijoim të grup, ne synojmë që këta grupe të, të të rinj të të krijojnë një rrjet, të jenë të lidhur me grupet e të, të rinjve në të gjithë Shqipërinë mm -hmm. dhe për këtë organizojmë shkëmbime përvojash me të rinjve, konferenca të ndryshme dhe më afër tash tani në shtator ku mbi 300 të rinj marrin pjesë dhe pas kësaj ne synojmë që këta të rritin. Po, edhe këta njihen me njëri-tjetrin, njëri që mund të jetë në Dibër me dikë që është në Florë apo në Korçë. Absolutisht, për, korcë, dhe mbajnë kontakte dhe punojnë së bashku. Nuk ata nuk punojnë vetëm me grupin e tyre të vogël, por punojnë me grupet më thëmë, e të mëdha, domethënë me këtë rjetin e e të rinjve në të gjithë Shqipërinë. Ëh, uh, një nga arsyet që pse ne duam ta bëjmë këtë është që ne besojm shumë fort që të rinjtë janë qytetar aktiv dhe mund të ndryshojnë jo vetëm uh, situatën uh, ku ata ndodhen, dhe më pas do dhen disa shifra uh, uh, që ata vet i kanë nxjerrë jo ne, uh -huh. por edhe komunitetin e tyre, siç po thoshte Jana, ata po po po kontribuojnë tek fëmijët në, në aty në Liboni dhe jo vetëm. Ky uh, është një nga nga qindra projekte <laughs> që kanë. Udhëndrem <laughs> premte në familjarisht, është unpukur <laughs> dashikonin pak. Ë uh, dhe këta të rinë, domethënë, bën qytetar aktiv të komunitetit dhe më gjer. Mund të them që ka të rinj që është kanë të rinj nga Shqipëria që kanë shkuar në uh, Kombet e Bashkuara në në uh, komunitetin evropian dhe kam prezentuar dhe uh, gjengjen situatën e të rinjën në, në Shqipëri, të fëmive në Shqipëri, dhe shumë me shumë krenarije them që mm -hmm. rekomandimet të tyre janë marë për asysh nga qeveria shqiptare. Po, ka ashtu? Po, rekomandimet që kanë dhe në të rinjë tanë janë futur të progresë raportet, mm -hmm. të raportet të progresit mm -hmm. uh, të Shqipërisë. Mm -hmm. Qëshërë? Domethën ato gjetje që ata vet kan thon janë futur dhe patjetër ato ju pastaj e dini si funksionon që i shkojnë në qeverisë shqiptare, mm. ata punojnë, bëjnë platforma, krijojnë plane punë etj etj. Për t'i adresuar. Pra, Ka shumë kësë... Kësë një gjë tjetër pa. që është ne po e pilotojmë në fakt dhe e quajmë projekti i Skyclubeve, nuk bisi ta përkthej në shqip, ku të rinj vinë në klube, të rinj të një moshë më të rritur në klube dhe ata marrin aftësi për tregun e punës. Si të bëjë një CV si prezantohen si të krijojë një biznes të tyre, marrin aftësi se si të jenë të informuar mbi tregun e punës, sepse dhe mm. ajo do teknika e uh, vetë. Qëçë është një një program shumë i madh. Ajo që fare un dua të theksoj, dhe çfarë ne kemi parë, është që të rinjt rin kanë shumë energji. Të rinjt janë fantastik, mjafton që të kenë mbështetje, mm -hmm. të kenë nxitje. Mhm. Mm mhm. Mm Domethënë që është shumë më kundër asaj që, që që se ka një lloj perceptimi çu popullor a uh, që të rinë shqiptarë an uh, e Hartford nuk merren Dembela nuk duan të punojnë Situat... nuk janë jan si presi hyn <laughs> ne kemi qenë hyktan ë eh? uh, tani uh, le të flasim që uh, ne vimë nga një periudhë gjatë komuniste ku vullnetarizmi ishte në fakt sihtë vullnetarizëm Dhe kjo pastaj pas periudhës pas, pas rënies së komunizmit u trashguat tek ne, që puna vullnetare domethënë është diçka që po su pagove nuk ka. Mm -hmm. Megjithatë, nuk po them situata edhe nga edhe nga anketimet tona që kemi bërë me të rinjtë, edhe nga studimet që, uh, që, uh, uh, mm -hmm. që ne kemi bërë, tregon që një pjesë e vogël e shpenzojnë kohën në mënyrën e duhur. Madje vetëm 11. 11% e tyre, 1000 të rinjve që ne kemi pyetur vjet në maj, kanë thënë që ne shpenzojmë kohën me punë vullnetare. Pra situata vazhdon të jetë mm -hmm. në një gjendje Uh, kritike për mm -hmm. lethemi për nga përfshirja e të rinjve. Po sa mundësi i jepet këtyre të rinjve? A ka qendra ku ata të mblidhen? A ka hapësira? A ka buxhet? A ka njerëz që i përkrahin? A ka me platforma dhe politika që nxisin punësimin, nxisin përfshirjen e të rinjve? Mm -hmm. Por un nga nga eksperjenca mund të them që kjo po ndryshon dhe po ndryshon shumë shpejt. Vetëm sot në shtat rrethet të Shqipërisë zhvillon aktivitete nga vetë të rinjtë. Ne kemi mbështetur, partneret e tjera lokale kanë mbështetur për ata vetë i kanë organizuar. Absolutisht, në hmm. Gjinar sot aktualisht tani po bëhet aktiviteti, janë bi 250 Njel Basan, Njel Basan, ta, ta. mbi 250 të. Në Elbasan. Në Elbasan, qendrë zonë turistike, mbi 250 të. Një lagëra e vogël e banorëve. Absolutisht, po, është, është është një event i cili jashtaqoma i pasfrutzuar, por të rin kanë marrë sot një nismë dhe po e pastrojn zonën. Një një problem tjetër, po e pastrojn zonën, kanë ftuar pushtettarët, kryetarin e bashkisë të Librazdit, bashk Kine Elbasanit, zyre në Elbasanit, zyren e punës, të gjitha institucionet atje në terren dhe atyret e rinëve ju janë bashkangjitur dhe 150 prindër ose banor të komunitetit, ose në Kurbin të rinë të dalin sot edhe të bëjnë një marshim edhe një peticion për të hapur një qendër rinore nënte Të Florës do shkëmbejnë eksperienca do flasin për përfitimet e punës vullnetare. ë mm -hmm. uh, në Korçë, Tërin do shkojnë përpara bashkisë dhe institucioneve të tjera për t'ju treguar problemet që kanë simulen e tyre dhe si ata mund të mund të përfitojnë nga politikat ekzistuese. Mm -hmm. Pra sot është si një një një lëvizje në gjithë Shqipërinë edhe në kuadrin e ditës së rinis patjetër, ku të rinjtë po vijnë së bashku dhe po ngrenë zërin e tyre. Mhm. Mm Jan aty si e shikon uh si shikon bashkëmoshataret e tu ë uh, brezin tënd. Ja, tani edhe në në në në këtë aspekt që po flisim deri më tani. Po edhe në këtë aspekt që po flisnim, ë siç e thash ne jemi një komunitet i vogël edhe pak a shumë nuk kemi shumë mundësi se si mund të kalojm kohën apo si shkon dita kjo varet edhe nga persona un për shembull që jam pjesë e grupit dita ime është shum, shumë shumë e ngarkuar jam gjithë ditën duke u marr duke u përkatitur për projekte apo për gjëra tjera por kemi edhe të rin që siç e tham edhe më përpara ndalim direkt tek problemet që ata hasin në ditën e tyre të përditshme shohim uh, të rinë të cilët nuk kanë mundësi se ku ta kalojnë ditën, nuk ka qendra rinore ose ata dhe kështu shkojnë tek uh, veset e xhia, kalojnë tek uh, kumari apo bixhozi, tek droga, duhani. Mm, mm. Të gjitha këto, nëse do të kishim një qendër rinore dhe ne si grupi i rinëve po punojmë për këtë për krimin ekzistues. Po, në Libonik. Po, po e uh, na duhet edhe pak punë, por besoj se do ja dalim. Ës uh, e them kështu sepse ne kemi pasur rezultat në krimin e njësisë së mbrojtjes së fëmijëve në komunën Libonik, siç e dimë edhe nga ligjet sepse ajo çka është e rëndësishme është në fillim informimi. Ndoshta shumë probleme vijnë nga mos informimi i të rinjve. Ai prandaj dhe ne punojmë shumë fort në informimin e të rinjve për uh, përse si nga tregu i punës apo edhe nga anët e tjera të, të arsimimit sepse edhe arsimimi është një problem shumë i madh në komunitetin ton kemi shumë njerëz që uh, nuk nuk zgjiedhin dot edhe këtu ndikon edhe mentaliteti. Uh, Shohim shumë familje ose Sa do të mjëmë, bëjnë këto familje? Familjet të cilat për shembull mund të zënë mund të jap një shembull eksakt që uh, familja uh, nuk e lejon vajzën që të shkojë me me uh, me shkollë në Tiranë për shembull ose diku tjetër, mm -hmm, jo mm -hmm. ti e vajzë, jo Qështë ose doan ta mbajnë plan apo ose në shtëpi ose kalon direkt tek e, e martojn diku në mm. një fsadë afërt ose diku tjetër mm. që ajo ose ti thet të themi po po po por në fakt shkosto për vajzën që mund të ketë mund të ketë mendje për shkollë, mund të ketë talent, mund të ketë aftësi që do të zhvillonte që në këtë mënyrë nuk i zhvillon dot. Kështu ne kemi bër edhe një projekt Uh, që është një zgjedhje e durë e kemi bërë për krishtlindjet uh, është si në në formën e në humoristike mm. të gjithë të rinë kemi krijuar um, skeçe për të qeshur uh, për shembull Hirushja çfarë uh, do të duhet uh, të zgjedhë duhet të martohet apo duhet të shkojë në shkollë dhe të gjitha ato kishim edhe një çmim fitues me telefon në fund uh, kemi bërë shumë uh, konkurse, edhe të gjitha këto që kemi bërë duam që të të reqim, të rindë si, uh, si fillim, mm. që t'i informojnë dhe më pasa ta mund të bëjmë zjedin ose të bëjmë ditë qëka për ta. Dhe zjedin e duhur, sigur. Zjedin e duhur. Karocën, Anasim. karocën Anasim. në kuaj! <laughs> Pucën e qelqës! Më um, bërë dhe më trego pak për të anketën që shkryrë, që farë mm. far kanë që në disa nga rezultatet që ty të kanë surprizuar, apo, apo mm. që... që Vlendë të përmende në, në anketën që të rindë... Pëllimisht, anketa është zhvilluar nga vetë rindë apo uh, uh, terënin kanë përzier disa nga problemet që janë vënë të gjitha problemet që janë vënë në anket mm -hmm. me me grupet e vogla kanë zgjedhur përfaqësuesit e moshatarëve të tyre për t'i vënë këto probleme në listë dhe më pas anketa është të zhvilluar tek të tërëntë shtatë të qyteteve mm -hmm. uh, të Shqipërisë uh, qytete ka ku ne uh, është i, jo ka qenë Dibra, Kurbin, Librazh, Elbasan, Tirana, Vlora dhe Korça. Okay. Uh, këto qytete ku është zhvilluar rreth 400 të rinë kanë thuar nga mosha 12 deri në moshën 24 vjeç dhe mund të them që ka pasur rezultate të pritura dhe rezultate surprizuese. Ndër rezultatet e pritura që dihet sepse dhe nga media është përfolur edhe statistika ka pasur këtë kohë të fundit të ndryshme, ishte 62, uh, domos problem i kryesor që zuri vendin e parë ishte papunësia e të rinjve uhum. me 62% për nga shkalla e shqetësueshmërisë. Ah, uh, ky ishte problemi i parë që doli në listë. Papunësia, ja, pa kjo më pun... me kjo pritje, se dëgjoja. Po, prandaj po thosha domethënë që ky është një rezultat që ne e dhe prisnim. Ëh, uh, në vendin e dytë si problem shqetësues doli mungesa e qendrave rinore ose e vendeve të arkëtimit për tërin, të rinj, të arkëtimin kuptimin për të kaluar kocilsor, jo thjesht arkëtimit mm -hmm. si një kafe, që janë edhe përmendit, domethënë që po bëjnë një nisëm në Liboni. Ëh, uh, në vendin e tretë dhe edhe mungesa e qendrave rinore zinte mbi 50% ëh uh, domethënë të, të, të anketuarve përmendnin për ëh uh, në vend të tretë me 40% doli përdorimi i lëndëve narkotike dhe alkolit mm -hmm. si problem shqetësues e thënë nga vetë të rinjt Uh, pas ta e qështit mjedisore dhe përfshirja të rinjëve në proceset e vendimarës dhe demokratike dollën sërishë si dy nga problemet e përmendura për e tyre. Qëfarisht e surprizuse, por edhe prisin duke qënë, du me dhe ne dinim nga puna jonë, nga përvoja jonë, uh, pra ndaj kjo është njëra dhe modeli që ne kemi zgjëdhër përnojmë në këta të rinjë, duke i siel në grupe, duke jo dhe një vizion, një mision e tjere tjere, uh, vetë të rinjë në këtë Uh, anketë than që uh, neve të rinjë dhe mosh bashkë moshatarve ta nga mungon vizioni për jetën. Dhe pastaj kjo mund të lidhët më shumë problemet e tjera si... Një idej me... qartë për mm -hmm, se që farë duan të bëjnë një jetë. Që farë duan të bëjnë një jetë? Tata nuk e din që farë duan të bëjnë një jetë. Dhe kjo ndoshta pastaj s'jel si uh, um, mos aktivizmin e tyre, s'jel si um, plogshtin e tyre, s'jel si që atë rinë në kafe, e hargjën kohen kote, tjere tjere. Sur që ishte një problem që doli, ë hmm. uh, dhe dy problemet e tjera tek të dhënat uh, sasiore, ë uh, dolën edhe më falni cilësore, edhe dhe doli dhe pjesa e mungesës uh, uh, ose le themi arsimimi nuk i përgjigjet tregut të punës mm -hmm. dhe mungesa e informimit për tregun e mm -hmm. punës. Kjo doli që lidhet sërish me punësimin, po. Mm -hmm. Që nuk kanë informacionin, por edhe sistemi arsimor dhe arsimi nuk i përgjigjet nevojave të tregut. Të Jana, uh, po më thua? Unë dua si të thotëa dhe diçka sepse nëse ti rrin në komunitetin ton kemi vënë re edhe një problem shumë shqetësues që është dhuna është vërtet surprizuese sepse tani ne siç e shohim kemi janë konst moderne dhe e diim që nuk duhet të dhunojm apo gjëra të, po, të tilla por jo vetëm dhun fizike ajo që shohim është edhe dhun psikologjike që më së shumti mbi fëmijët mm -hmm. prandaj prandaj ne, pra ne duam të punojmë më së shumti me këtë e ushtrohen nga kush uh, për shkakun mund të themi edhe nga fam në familje dhun mm -hmm. në familje nga prindrit për fëmijët Por edhe nga të tjerë. Për shembull edhe, edhe bullizimi në, në, në, në shkollë. <laughs> pikërisht, edhe mm -hmm. në shkollë ne shohim një fenomen të tillë që ndodh. Mm -hmm. Njëra nga çërat që, që bardha theksoi se ishte ishte më interesante edhe edhe shqetësuese është kjo mungesa e një vizioni për të ardhmen, që është diçka që duhet si thuash sulmuar edhe pa. edhe ndreshur në një formë apo një përgjigje si që i del shoqërisë, organizatave, ëh, uh, qeverisë, vetë rinjve etj. etj. Ë, uh, po dua të pyes ty janë, ti Kej një vizion për, për veden? Po, pa t'hider që po. Më pa më të regovërë? Më jetë një alternativë pozitivet, Ani. Ti uh, qardo, që që qikon veden në 5 vjetë, për shumë. Pashkë më shatarë tonë, uh, unë me mëndjen ti me mendoj që uh, të gjithë ka nëndra apo dëshira për t'artë me në tyre. Por gjithashtu shojnë edhe mundësit që ju falë shtëpia e tyre mm -hmm. ose komuniteti ku jetoj. Unë personalisht, uh, si që thash, studion në shkollë profesionale, dua që të b ë uh, dikush në jetën time, dua që të vazhdoj shkollën time si këngëtare. Ti ti studion për këngëtar, të them gëtham. Unë studioj për këngëtar dhe dua të, të vazhdoj. Për shembull, në të ardhmen time, jo shumë të largët, uh, kam dëshirë të, të por gjithashtu, përveç kësaj, unë dua të punoj, nuk dua të lej asnjëherë uh, punën në komunitetin tim apo për uh -huh. uh, të punoj për fëmijët. Okej, okay, do ti bësh të dyja. <laughs> një një Ermonela apo një Imva? Uh, Të dyja. Meg <laughs> <laughs> nga të dyja. <laughs> Mirë, unë dua t'ju falenderoj shumë për uh, kohën falen, tuaj, ele, për punën tuaj. Ëh uh, Barda Chokai nga World Vision dhe Jana Matraku, njëra ndër të reja vullnetare në në zonën e Korçës atë që, që erdhi enkas sot në mëngjes për për të na takuar dhe për të na folur këtu në klubin e mëngjesit. Gosa, shumë falim i ndirit Falim i ndirit shumë Edhe gëzuar ditën botërore të rinis Gëzuar, palimderit. unë kam një shpreje që njëri ju mund të mbete gjithmonë Njëri në shpirtë Absolutisht, e vërtat <laughs> për, për ne që punojmë në klubin e mqesit, kjo është pa diskutushme Ana na klab vjen bashkë me Ellie Farben tani Në klubin e mqesit, kjo është Supergirl You can tell by the way She walks like she's my girl by the way she say na This is your station, Klub FM 100.4 9.28 minuta të anin në krybin e mqesit, në bële dhe Klub FM në hindi kater edhe në ekranin e Klab të dhësë Për shëndetje Eja, holta, në andimo pak me fituesit, e, derim të anishëm lidhje me muzeun në filim Ku thamë që uh, ishte arkiva Bauhaus dhe muzeu i dizenjës ndodhet në Berlin. Në bravo. Vera fiton biletëa për në Berlin. Au. Mhm. <laughs> Ndërkohë na kanë gjetur zërin dhe është Erion Brache. Wow. Erion oh, Brache. Është gjetur sak. Silvi fiton një orë nga Primo Moicis 3 4 2. Letat xejm në zërin original si prov, është apo s'është Erion Brache ky? Unë ledoj shpesh kushtetunën e e, e vendit tim, pse në duhet në punë dhe duhet të jem brenda kornizës së saj. Po. Ja vjen ju atra. Bravo. Ndërkohë që 390 i mbaron numri Aleksandros dhe fiton një lule nga bota e luleve pasi ka gjetur para për këngën e ditës. I lumtë dhe Aleksandros. Dhe dy bileta për një koncertin e Anastasias i fiton Clementi. Clementi 2, 2, 2, 8 i mbaron numri. 228. Bravo. Clementi uh, 228. Po. Okej, okay, shkëlqyeshëm dhe kto është wow. i gjithë fitues. Faleminderit uh, ata. Që me 2 uh, bileta për Arena Station, sa herë të dgjoni uh, Arena Station Clubin e mëngjesit deri data 25, mm -hmm. ne do t'jamim 2 bileta, një biletë në shift për uh, për ata që nat, uh, me të vërtetë duan ta shijojnë një natë me këngëtarën e famshme të uh, muzikës pop nga Chicago. Ishte në bashkëmerie edhe 46 vjeç uh, Arena Station. Wow. E rritu. Ai nuk tregon. Jo. Ja. Mbas ja. një betejë me kancerin në të dy gjinjt. Mm. Uh, pa Ajo është Sot e simboli i rikëthimit Pa edhe i forësës uh, femërare Femëras shumë të forët A këni vërën e ju mm. Tho shë një burë Sishtë uh, a një shpreja mm. Kër hajnë shumë e burët Që hajnë Se hajnë vazhimin shumë e burët Mërzitë mërzitë kruja I tha O, oh, mos mërzitë Grat mërzitë më burët vëtesin Këshu është uh, Grat së vëtesin Këshu <laughs> është Po qi se si, do dhjetë një nat ka a më përshyrujnë shumë e burë Do knajqe mi të tërë mm. Un do kthejmë, ka stile një dit më shpet nga pushimet, vetëm për të qënë atje? E besoj Vetëm për të qënë në... <laughs> a ta si edhe më Anastasia në atje? Kër jeti me pushime A, a ti ku jeti me pushime A ta si edhe më Anastasia në atje ku jeti me pushime E, e pëse si të thua kështu gjërës, se këpët e farës Po që mështë të visht që ti për para, më Si, si? Që mështvi unë një pra, ditë për parë, të... jo, po unë e kam, e kam për Anastazia të tash... E kam darë mundi që dhe vje. Unë leu pushimet... <laughs> ja, vlena, po ja? Pushimet Ta i leunë. Ti? Pra po ti, ku të eshtë ti, dhe eshtë pushima të tita, po? Po të jem, un. ja. këtu jem. Anastasia. Anastasia. <laughs> unë. Këtu të jem, me Anastazia. Unë da vide këtu në studio, kështu që bërë një gati... Paj për esim. Juve gota që dhejni këtu, mm -hmm. ma pris një mirë, ma prëcil një mir Pa të të shë po Dhe fisë të bubër? Po Se shë boncën? Një e 57 <laughs> Një e 57 është po. në fakt E di e jë? Ka në mërë për kujtas? Nuk po. të gjithë nga zërli Dukë të zërli 3 e 57 Po të shënë si katea, po Po të të thimi Hello, hello Anastasia <laughs> Hello Anastasia <laughs> Welcome to Tyrena <laughs> We love you Bujrëm, bujrëm do e të të Bujrëm Ithemi. Mandja, Olga ka ndarë mënji çu do gatuhaj, vetëm për ta. Do i themi, fasulet do ti vë në ujë një natë përpara. Do i themi, do i themi uh... Come inside, don't be left outside alone. <laughs> <laughs> Let outside alone. On a breeze can't find there. Thought you a saint from. Okej, okay, mirë. Dzejëm me këngë anestezia. Si. Na mbyllim programin tonë për sot. Ja qo vien. Oi, 100%. And I if you know one with you know how do I të u bë përshëndetjet e fundit këtu në klubin e mëmëjesit miqdashur ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të qëndollen nga unieri nga <laughs> un blendi nga <laughs> un adi adi pa adi sa un po vendin e trove ma adi nga unieri nga un blendi nga un olta dhe nga un adi Ditë sa më të bukur Në rupashim Dikjo, mësi këng të fundi do e atë vja një kënga është zdo ditë do e një këng shu mm. nga, nga, nga, përshundesis, nga, përshundesis. nga iPhone im, po nga përshëndetit e mja Kjo është nga Soul Hooligan Dhe i quet Algebra E të gjemë që këtu Ćao uh, Iko me dhe sot uh, Do të takojmë i sërish nesër Në kljab e fem Në njënjënjënjënjënjënjënjënjënjënjënjënjënjënjënjënjënjë Bobby bumps him my press bad boy putting mad pressure on my chest clock time is 11 o'clock in excess math done from my street to y'all crazy mad drop bull is the pick i'm making from you guess i'm full yet yeah, i cannot fit it up my chest where's he at is the question i refuse to get here i'm at bite right here in your head for a second huh you'll try to guess Take a crack at this, not algebra or calculus, you're trying to diss, take a crack at this, not algebra or calculus, suck, uh, we'll take a crack at this now. Two truths make a lie, first you dive in fire, cross the sky, jam a lie, wave your chocolate pie, suck it got up your sleep you can please and they tease when you're counting your sheep if you please don't tease and run them off the rent but i'm going lock tease and rip them off the rest all time is a rhythm clocking you no know, sleep though we boys walking with the free reason now you know huh you'll try to guess take out that catch up this not out your front or calculess you'll try to guess take out that catch up this not out your front or calculess Don't we'll take a crack at this now